khai kar I've got to take a little time A little time to think things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 based on a true story this this is paper 91.1 91.1 fn 91.1 FM Kosova's Number 1 Number 1 Music Station Fillon një ditë e re pune në Tiranë dhe bashk me Tiranën Zëmrën Adioton Socialist një ditë e re fillon në mbar atdheon punë të mbar Tiranë punë të mbar atdhe Andriza, Flori, Adi, Slime, 1, 2, 3, 4, Prova, Prova, oh Azoni, Regula, Azoni, Regula, Prova. Ptea, Barstok. Can I play with you? No, I'm not a kid. I'm not a kid. Thank you very much for this great, trusted honor. What uh, are you, Fendi? Amo, Amo, Amo! You can't say no, no, no, no, no, no. And, thank you, thank you. In this poem, the Gita Jewel of the Volos, Rico Sherps, Tani Filona. One, two, three, four. Yo, <laughs> <laughs> oh my yo, yo, yo, yo, yo. Ka rënë të shmimi i diamantve Ja, pa, ja Po, po Po, ku shurri që e atë Êshtë më lirë diamanti se Nasta Se Penzina Se Gazi Dhe Jemi Në emisionë më të shtrejt Në bët Jemi në Riko Shrejt Në zëtë ka Sistemi djelorë të dytë mërgur Të datës 25 Venti Sinko 25 Venti Sinko Marqo Gullimila përti se iqë Si bidh ajo micha? Jika tash zoti mi, zoti mi çako si jesh ajo? Si rjadhi. Vesh ajo vesh ajo. U bje us mbiotë. Duhet që një 11 metresh super. Po atë ngatër dhe gjithë kjo burim këtu i shfëshës. E kam marr atë alginën me hundë, e kam marr me hundë. Utes, se të bël me, se të bël. Se mos bje hun atom. Ke filluar shpërthyshem ashtu si çdo javë. Sa kusiste kë jo java? Mir, a kava sigarën bilbilicë? Java? Ashtu a? A ka sigarën bilbilicë? Po pritet këte. Një një super fundjav Këtë fundjav A, po këmi kdeshe? Këmi këndje? Jove të prëndeshe që është sërne, sërne Jove të prëndeshe që është sërne, që është në së vrat Për... Për atër që prëndet jetë super qmimi Për ju të dy, që se gjelik të kujtë Që se gjelik të kujtë Që se gjelik të kujtë Që se gjelik të kujtë Që se gjelik të kujtë Që do bëjmë ndryshim t Uksat edhe dub dub edhe. Ço do fitori? Ju ta gjeni. Po ja isë kot se ka diçka këtu që nuk shkon. Na bëjmë. A? Okej. Ja, ja. Na rekomandoj. Okej. Pra, fitojmë asgjë. Okej. Diçka. Kapturn. Hadi, të lutem. Po, po, po, po. Fokus. Yeah. Me lapsin letër jam. Ju an se kol <laughs> kushta. Ne ka shnuar gol. O, oh, soku, oh, hadi, hadi. Ky <laughs> është gol i vitës, se koli ka luajtur hain... tërë. Apo me me çu kualifiku flamurtari më? Apo jo. Uh, ë Po, për kumat e Europos Gjemi Goli, goli minutë të nëntë të djetë Të së golë kushtës të djetë nukët ni Në Beograd Ska dutë ti Në qëtë të qëtë Atë të nukët të qëtë Atë të nukët të qëtë Nukët të nukët të nukët të nukët të qëtë Edhe me sistemin varë Po të njërishojmë Nukët të bestoni Që më në funët të qëtë të qëtë të qëtë Vë, na vjen sik durat durat. Super durata për juve. Një, një kafe poshtë këtu ky lokali këtu. Apo po tallesh ti? Ishkuri ka liktu që, jo, se ka një kanil diçka mbrapsht. Ju lutem duratën, duratën. Çfarë durat? Nuk është apo komo një lokali? Se është të bëj gipset. Po kodrahonës, ne jemi nga kodrahonës? Jo, nuk bëj alban. Është, po, po sai, që ska butha ai, ty çunave të vin këtu të bëni foto. Edhe ju ajme në kafe. Me tëfmu, me tëfmu. E bateri do këmi. Shna bonë e më shiku Shna bonë Edhe unë në rënqeta Kushan djesh du e gjithë kuisin Kafe ti me dojta edhe në këtë bestike Shna marrën me vete Por pak me ndova se u bura me shpi Ose me makim Tashi do pi kafe Kupton të të shi? Këtë që kafe Ah, me dhe thade Shako Shako Në agjencë do ndodhi këtë javë ose ç'a ndodhi? Këtë javë urën e mi folit. Urën e Gabriel Pirlo. Ai beu finë. Ula e Pirlo folit. Urë <laughs> Pirlo folit. Ti <laughs> do folit, ti buri luçash buri fieri. Do në në pik stacioni do do vime shtatë, në dy gjuta, aty urën e Pirlo folit. Ti do folit. Vet do hedhin kallamin, rrepri pesh. Oh, no, no, oh, no no no no, no, no. Nërdo jiver. <laughs> <laughs> ja, kemi rëshqit team... no. uh, <laughs> uh, si i dhe u deshvite shak, E shako Vashdojnë bjen I rëndë gurët qeveri zhjithat Gjithat Në dali pak jasë sporte Tëpse unë me Indrin kemi lishka për të për të për tërtu Së kemi me tim Jepi Jepi Indrës gjithon thot Si dhote ti Indrën e rëshësë Shek Sheku Sheku Sheku oh, oh, Pas ta i shiku Pas ta i shoku Jo me që ti i thua sheku Shek, shek senyora Sheku Shako shek, shek. Po, ç'është me çad dy shek u. Dy shek çako. Double çako, double çako, double çako. Unë sigurisht mar një treshek. Treshek, bravo. Sepse në dy shek nuk më zë. Çar, çar, çar. Mar një treshek. Saqom të pash diën televizor dera parë që të pasht emocionuar përballë Stenaldos. Bravo ço, bravo ço, bravo ço. Super provoi dhe më bëu shumë gëvitje. Tu merte goja, ku diu se pak kështu si. Nuk zgollai, si. nuk zgollai të të kesh një dialë Ashtthel dhe aq larg pamës dëgjoj ai ka ashtore. një fatikësi dhe shpesh herë e kam thënë se duhet ta rithem brap që Stendaldo shëmbë mirë se çdo personazh aty tjetër në shtëpi. Po, po, diskutoj. Po, po, tani pak se unë dua të zgjoj. Po, tani komisioni. Unë kam marrë një, kam marrë pikë. Me çmë për 2 shek, mos ta spërtheim këtë si objekt sepse e kemi nëpër shtëpi atona. Ne themi 2 shek sepse absira kur blet 2 shek bra bëhet kët për 2 veta, 2 shek. Po, kuptoj. Po kur marrim 2 shek tek atë Urgë kam apo një film film bashkë me një italian. Aha, quhet? Duke qenë se vonë kamë në Dritan Shaqo Hoxha. Po. Jo gjigjaji. Aha. Ja më divan Dushaqo Hoxha. Dushaqo Hoxha. Divan Dushaqo Hoxha. Si? E bën divane, bën dushëçi. Jo, po vji si themi? Teçë. Dushëkun te pse si themi një sheknë? Nuk e themi. Është vërtet. Nuk e themi një shek. Ashtu si zum grymar divanin tresh. Qartë? Nuk i quhet treshaj. A nuk quhet treshek? Pra i quhet divan edhe kur është tek, edhe kur çift, edhe kur tresh. I saj bukurës <laughs> në Shqipë, e ka që një Shqipë e fjartë në dy shqipë, është fantastikë Maskerani, mëngri, protokolli, kë gjelit Si sa bukurës, dy shqipë, dy shqipë, dy shqipë, anglishe shqipë, në tundë Po, dy tundë, dy veda, dy veda që tundë Sa bukurës, dy shqipë, dy shqipë, shqipë, shqipë Pukurës, janë të dy salaks Shqipës, bëne Njën i tjetërit Autogoll Dë shumic, Ika, Ika, ti e boda Apo, Romsha. Me mora dash për hitën. Tashimale hamu dashim. Po ti shumë të famëllos, blesh. E paske qenë zbaftë. Ti ç'e ç'e bënësh ti? Po ti duhet. Oshaq bëjmë dashë se smemi me parfume. Atë të shoh. Plus, plus. Uso të plano se rri ti. Kyroja i ri që morëm. Quna oh, no, m'm m'm ja. <laughs> si jeni më quna? Quna një mbroma Juro e më dhore dhe mu Juro e më dhore dhe mu Juro e më dhore dhe mu Juro e jaftë më barë me këtë fillim javës Javë më fillon, a, fillon të mërkurës Ka atë të martë e këshëm qënë Juro e jaftë më barë <breaking> Do të shëndet e begatish, alla Jemi shumë mirë, kanë filluar farmacit Të shprejnë keqarës, të po <Platana> të shprejnë keqarde, se pëtë nuk po blenë më njërës e diagra A, e më rinjë A, e më Montore, rugblem vija gra njerëzit, po morin këto pikat e benzinës, morin çik benzinë dhe lyren me benzinë. Jo. Ja, oh, dhe di ç'a efekti? Ç'a thotë jo? Rritet. Bën me vija gra. Ja ka naftë. Po ç'e loktançe? Ja ç'e loktançe. Flori, naftë me nën greke. Unë jam kurioz, ç'a gjyre ka nafta? Nafta kur del, kur del, naftash shtresa është pjesa e tretë pra, kur distilohet. Prapë del ajo gjëja e zezë nga tokash për punimin. Po, ajo që është gjëja më e rëndë. Naftash e treta. Pa. Pastaj vjen benzina, pastaj vjen uh, ajo një Kosi? solucion Aba, tjetër, pastaj vjen gazi. Bal. Ka ka 7 shta, uh, uh, nivele. Pra, a e gjithet në toka Në produkte Do e të thët i qka I dashur Adi dhe i dashur Florit Eta i dashur Haidi Se kimi të haidi në brëm dhe Haidi Haidi, haidi në kimi me kërësit si famoz Do e të thët i qka Në fund javë rastisa që në kështëftuar një miku jam Bashme uh, Florit në Durës Dhe, që uh, purare <inaudible> Të gjithë njerëzit Të gjithë njerëzit që ankojnë Nafta e ngrit, nafta e protesta E disi shtë ato strata Tiran, Durës, La Bush për 4 orë deri në 5 orë. Yeah. Or uh, Shkoj deri në Bun. Dhe atë gjithë showroom, restorante të plot, ë bregdeti plot, rrugët plot, mendoj se hajnë me borxhe. Atëherë pse ankohen këta njerëz më? Çfarë problemi kanë Shqipëria? Kanë problem Shqipëria? S'ka ndonjë problem. Kam un kapo. Ha? A kohë mos ka filluar të bijehet mirë, ë? S'ka nuk është se bie për një herë. Atë të pastë. Ekonomia me me një ritëm me me tre javë që është ritçmimi. Imi është Borzolla. Po, po, ato ato pra ku do të sjellësh se kanë një orë që pres lokal. Është një moment tum tum tum i mirë për Çiprin. Është një moment tum tum. Po pse ka këto grida te moment tum? Atëh grida të galatiniste, a? Galatinistan thua. Fond të shumë grida tira. Por çfarë themin ne? Çfarë themin ne këtu? Çfarë themin ne? Në 068 9100. O president. Sa zemrë. Ne kamë Trumpin të stresin. Çfarë thotë? 068 9100 068 9100 Paper Radio Paper Radio 91.1 FM. Kemi dhe aplikacionin që mund ta merrni në telefon. Paper FM ose për ata që janë në zyrë dhe nuk i leo e lejohet telefoni, pili pili. keni www. paperpickfm. A doni më? Ja zuma. Mirë. Deklarojm të datën është data sot 20 poçi. Li vdo. 20 poçi, 20 poçi i trembit. 20 poçi Marchi. <laughs> 20 poçi. Po 25 pranë, a ja, themi kështu se nosha se kuptojnë 25 2026. Jo, vetëm jemi në aprill m. Rikushehemi. Në aprill. A molja le, kanë duan të lindin. Ne kemi fund prill. Mirë, numrin e dha, por nuk e dham kot sepse patjetër që duam. Miqta han bashkon në emisionin ton si gjithmonë, janë mes tir laps me letër ose etj. Shkruani një mesazh e pastaj që në, që kemi një temë. Këmijë tema dhe, tema tem. tema tem, da, tem, tema as këo ne të rinte sot mm -hmm. që punojm çfarë um, mm. do bëjm çfarë do bëjm me pensionin e parë që do marrim kismet do zot i ah, mall pra nëse dalim nesër pension çfarë do të bëjmë me pensionin e parë pyetja po, po po çfarë po, po. dëm e bëj por shumun un Aha. do do marr gjithë pensionin Do shesë dhe një nga shprejtkat, se kam dy <laughs> Dhe do shofë Shqipëri ma që do një Jo <laughs> <De shifu. laughs> Por te i këtu një gjyrave që uh, janë në këshu Si me thanë, do i falja, do i dhuroja, do bëja këshu mm -hmm. Ah, nuk e di mbiem dëmpon ti. Ti që ti prishme në një vend kso tipi të Lesvegës, afër, jo më sku dalin më fllogë. Afër <laughs> tinga nga Vlora, nga Fkodiu, nga nga Saranda, se kanë djala. Si, se tani po i numërojm shumë me gishtat, e kupton? Se kemi të gjithë mundsinë. Pakt e merr pensionin shkohen nga Saranda. Mund shkosh edhe në Prishtinë. Vërtet, baba, tjetër, dakord chua ajo shoku ja. Përshëndetje, po ti thosh në Prishtinë ndoshta më jys se në Shqipëri. Dhe e të provuar, dhe e të provuar Ndhësa të shumë e lirë Of, pse asa sjellu si mesazh chim sugjerit. Çi sugjerit? Na shkruan thot, pension e parë do blija me pension e parë pra do blija. Libër me titull Si të ngordhsh me dinjitet. Si të ngordhsh me dinjitet. Dh... Do e ble librin apo do e shkruaj? Do e ble, do e, me do e, ble. A, do e ble. Po pse ka shkruaj do? Do dina. Rëpina... Po pse ka tregu? Ktu qyje çema na dërgo dhe emrin e autorit të librit. Sa po, një koleg. Kiadi Lugna the ç'do bëj me pensionin e parë? <laughs> Tanjer. Le thash ndër një. Dh Ku le më çaj ndër një, na i thoi sot shesh jo, burrave. Do shkoja, do shkoja çipsha gropën në Sharr. A do prenoto po, ja. me, me e grupun grupun po haj ba at me metër në dor un tha se do shkon te ky komshi u ma ky te me simshyrin ajo ne vizit aty un them para se shoh shopesh grupun shko shifira te kat me dy te kemi simshyrin qe se personazhet qe mer qe ato kat te gocave me zojla kujim voljem me te kujje ai pensioni mikel Po momenti desh siper... si për si ai Ramed Libër i Amerikës sa sa ashtu. Duke qenë se sot është data 25, 24 Mars, 25 Mars, Mars, Mars, 20. Sot është data ndërkombëtare e garuzhës, i dashur ati të Floris. Hajde ta djegim mirë. Garuzhtja. Po. Jepi. Si Siç dihet garuzhet përdoren për të zbrazur supën gjellën. Pra në një farë mënyrë mas përkatse, ëh, uh, që duhet ta hash në një vaktt. Si një vakë, një vakë pra, do masa që tinë shpraz ah, për një vakë, se mund ta hajë pesë vakte në një vakë. Pra një karushë një racion. Mirë po, okay. po një, një kuriozitet që na vjen nga instituti Kifshvedeni. Kif Kifshvedenia. Po, në New Delhi Indi. Ah. Në kohë kur njerëzit e parë u shfaqën në tokë, ato ushishën me këmbë, me duar, madje edhe me gojë, direkt me gojë. Koh pas kohë, kjo mënyrë u bë problem, mbasi një semiaut se për ndarjen e ushqimit, ishte një nga konfliktet e para midis njëri tjetrit. Bravo. Pra, dikush handë dhe më shumë dhe ngeri shumë të tjerët pa gjëmë Njerëzit dhe parë, si që djetë, komunikoni me fjalë teka ose me tingujë Ga, ga, ga, gu, gu, gu, shgup, shgap Sepse konflikti, por të usherë, mori për masa të jashësakonshme mm. Vitet kaluan, dhe një personi që vetur Garip Rushdiju Me prona dhe pasuri, i cili me menadjon dhe një kulfetar Mendojnë se ishte një nga shqiptarë dhe parë që shpiku kacijin Kacija? Po, shqip... kokmen, pas taj legjenin mm -hmm por që nuk ishte efikas. Kjo që me kohë nuk kuptova që duhet ishte një sem tipik. Më afërm, sa për vakt, e të quaj nga ruzdihu. Nga ruzdihu. E kë nga ruzdihu. Çfarë çfarë. Por me ndarjen territoriale të botës, Bravo. parcelat e botës, gjithsecili <laughs> mori emrin e tij sipas gjuhës. Ne tashmë luajm Garuzde. Garuzhe, nga ruzdihu pra. Por, por Garuzdja ishte e e përshtatshme dhe për të goditur kanemat, dhe për të shkundur cilima apo copa të plurosur. <laughs> Në no kod modern e ka garush dhe qirqi, yes. garush dhe ka u cugu mm truri <grylls president> e të tjerë gëzuar ditën e garuxhës ashtu ashtu mirë është që na duaj garuja <gryllant> ma garuxhës no, <original> nah, <gryllant> ka jetë kur thale geri kacsi e tash imagjino tash shkosh në restorant na boj kacipi laf ashtu ka bosut i lafi olla me me gjashtë gjert do të jam sa të difuzit fshime çimentos sot e kom zonë me pluhur në ardhën e garuxhës në jetë u shpik kjo kova e këtyre karkalesave kem pasur se ato që janë në skavatorët po garuxhës ah jo O t'ja rove kutit e garushdijes <laughs> mani, Që tonë e përdoja të e hapli kutit Uaa, wow, garushdija me e Garushdija e famshme, fshati i famshme Me që jam unë i pari për a, Me që ka unë këngën përshëndetëse Dua të përshëndetës me këngë që s'ka Aska dur përstit që ka dajnë Êshtë e freskët farë Êshtë nga i që Rihannën <laughs> Burri Rihannës E se proki Essa Broke së bashku me Suicideboys dhe Hanu Mankin, Hanu Mankin na shkruan një, një reper i cili do të bëjë nami tani. Kanë xhirë një këngë When Applause Goes Down. Atë herë, When Applause, Eduardo Kidit. Kër kidit. Taw, taw, goes Down, ku mbarën Eduardo Kidit. Kisha vite, vite, vite, vite pa dëgjuar një hip hop like this, si kjo. Domani më kujtoi ato kohë të bukura të të të artata të muzikës oh. hip hop të Eminem-it. Aja. Ju përshëndes të gjithëve. Sidomos atyrat Kosovës e di që janë çikmë që vlet të rrymës hip hop. Kjo kënga bën sot 4 ditë që ka dal. Okay. Solloja. Yeah. I love you when you blowing. They don't know crowd. They don't ask how you holding. They don't know crowd. They see the crowd. They see the crowd and don't see the way. Way. way. Night City crying neon tears I've been fighting quiet fears Also like nobody here It's time to do the waste of years Hotel rules and broken cars Lighting paint on bathroom walls Every time the curtain falls I feel smaller than the mall Look, I'm fast and disappear Wish the soft but never clear Hardest fame but you not here Tell me what we're doing hey, hey, hey, hey, hey If I lose it all tonight So stay rested so talk fit in with the mind defense from the paper one a plane aggressive nuff fashion shows and expensive breakfast flash photography feel like lightning strikes where's so loud but i hate the hype let you relive on but sleepless nights everyone feel like barer life mama told me got your flame flame don't love you the same go change that be on the brain every blessing come with a change still that kid from the corner block heart still beat to the ticking clock when the applause fade and the lights all drop who win my when the camera stop when you clause that is down and i don't make the sound when the lights don't come around we got hold us now when the glass dies slow and the spiral lets go and the silence starts to grow i'm losing it all tonight let go right now would you hold me tight let go tonight get the music stop it right let hey. go hey. right now would i still be right hey hey in over my head all this money but i feel dead every promise i'm not said lay awake in a king size bed steady buzzing in my veins try to wash it out in champagne all this pleasure masked the pain but it always comes with and don't trust mirrors don't trust vain everybody love tonight nobody asks come my brain burning quick sinking down feel moves lost in the crowd of town every bomb to the sinking crown every high i got to crash it down hope you listen like it escape trying to breathe through the pressure weight heaven close but it hesitate maybe peace is a little too late i don't want the lies the lies i just want to feel alive not just surviving this by like that believing nobody there if i told you i'm tired inside what you run or stay right if i Amazona, Mia, Mia, Ticha, Ticha. Ana que se mar malitch que bu ksuman. Se poni juju chik votem podalliche. Sheki popiniche. Shup nana. Ama ha di, autoritetin, ha, <laughs> autoritetin. Edhe her them i flon. Të marrë sikurja. Me çonë së dobili në se dilni, sot pension. Çfarë mm -hmm. do blinit me rrogën me pensionin e, e par. par? Normal, normal, shumë bukur. O rekuler telefonin timun. <laughs> <laughs> Mirë, dëgjoni mesazhin dhe jeni në numrin e telefonit 0689100 Paper Radio 91.1 FM, gjoni këdo në një një fëma, e, Kuton, gjithë Shqipërinë, gjithë botën, gjithë Marsin, Jupiterin në në 7. Falëndësi dhe për vëllëzërin tan Kosovar që janë janë janë të shumë që po na dëgjojnë tani. Super. Ë kujdes me trafiku kuqdes me me me ushtrimet ë nisoni pak më herët që të mbrini në kohë, sepse nuk i diet asnjëherë, domethë, kështu që me kujdes. Ati për shembull, a di do do do të cekim pak një gjë shumë shumë interesante. Pjesën e e motit. Ishte poçi se del dy di, ditë dielli, pastaj fillojnë këto viroza sepse kanë kanë plasur këto viroza tek këshia prapë, përsëri, a thuasë bën manual manu, manu, manualisht. Çat çat çat. Pra pra, dil dil gri gri, dil til gri gri, dil dil shishi, dil dil. 23+. 3+. Çoq mesazhe lidhen me temën pra uh, si çfarë uh, do bënin me, pra, pension, me... me pensionin e par, parë, me pensionin e parë. Një pjesë e shkathtëm, po, një pjesë e madhe do do i maro dhe bris, bris e marrôtë pensionin vëlla direkt sa britës, britës së posh palladit do blini dy tre gjëra, marrë pensionin e do shkon te shtëpi pastaj të shifit këto programe të bukura që. Shikoj ka tre lloje pensionesh, pension bark der, okay, pension elegant dhe ai t... që është kocka e kur. Po, po. Fui jeni ju me. Tanë shko me, ka edhe tjetër. Po pension mull. <laughs> <laughs> pension pardul pardul pension mu <laughs> pension elegant edhe pastaj që është i fshatit që ndri mu bjatë thora mu bjatë thora tani që po më shkon mendje un me pensionin e parë do blija një super Ah, home super home cinema me sound biznesigjisht. Mirë, pa le të sa dohet, si dohet soundi atëherë. Do ta mirë direkt domo, nuk do kurse as ul gjëja. Pa pa pa prirë. Upsë, për atëherë timo lan. Alem për atëherë, pse? Merre më tash. Jo më kam mirë, do të vij këçi që kam, kam mirë. Jo më lali. E, tirando vigne kompania ajrore, dini ë? Higher or air drop shoot. Air drop. Oh. Çfarë të bëjë? Edhe çon çon kushorit dhe fisin me my mail ou <laughs> ça ja. me air drop ah oh, okay yeah j'ai téléphoné c'est gentil alors je peux t'aller alors viens ça që nga e qeshur sot a, shumëri, ka qëllë qëllë qëllë a, dhe i pas ka zbraz magazin e i lacëve po, po, po, e shidi a, ja, ja, ja, konspirationlisti me skadenzën si e doktor me skadenzën, qërë, qërë me jemi meda kilometrave, meda garancis a, se ka kontrolë unë t'i ullë kilometrat e, e, dani e shbër kruaj inspektor t'i e ti, departamenti amerikani shtetit sula, që, e, pobra po, të qërë ik sula, e, pobra, e edhe dasha dhe sull qërloj kafke qështë qështë ju më të klinikaj më të klinikaj po bo... tishtë të gjitë mongë shu doktor boj, i boj, bojmë të rasurzionë palës eh, ati do i bjellë flokë të ura ati do herri a më botë të bukur fa? Eh, flasim pak për këtë të varë fër të bojta shumë të bukur doktor, të pyshë qik për këtë sektorin e mbjellës ati në klinik ne mbjellim shdo gjë Bjellim li shona. Bjellim li shona. Po, bjellim, bjellim chimë aty ku ska. Ço ka njerëz që edhe ju nuk e dini këtë, a? Jo, nuk e di pa to. Pa to. Çualla <laughs> <laughs> <laughs> pelatonozal. Pelatonozal? Më Pe, fal. Pena? Pelatonozal. Pena, pena nuk u. Ah, çka çka. Pelatonozalicia quhet kjo, si shponi. Ja njerëz që kanë chimën hund. Aha. Kupton? Për liqime, për që shërpëjnë unë, doktor? Ja, për parën e luar mikrobe, bakterë, tjene më rrallë, që tyhënë përënë. E një dhe që dhe, për për shi, për dhe pa, sërj, ke vëshin, për dajë dhe ke sytë. Po, po, po, po. Vetëm gojë nuk ka një riu, se një riu dhe mund të maj mëllë. Se për së da qërë, po qërësht gojë lesh? Po, po, <gibli> por ka raste që njerëzo u zë lesh goja. <laughs> Okes, okay, ësh më tepër uh, shpreh, ëh, se sa e vërtetë. Është <laughs> e vërtetë, ëh. Është e vërtetë. Ku të lesh gojë. Ua, ja. Ne roke pozoti, ëh. Ja, ja morëm frymën pritje. Ah, doktor, po. Mirë, po si përmziu. Ta bë po pyetjen dhe pastaj sa fillova të bëj ditë po pyetje tjetër. Ja. Ata Dembili Murphy, qoftë çiu elgjë throbën, mbjellim li shona. Po, po, po. Bjellim vetla? Qesh qesh qesh qesh. Bjellim tul, pra marrim tul diku dhe çojm tulin diku. Ndaj çojt mirë, ha. Ndaj çojt mirë, por marrim pul nga tull njel, nga mulla. Pse bëhesh me mulla? Ma. Marrim vjom nga mulla dhe e vëm kë dulla. Jo. Po, e vëm kë dulla. U bash pacientin. Jo, dulla është. Ja, dulla është një SB-ja e pacientit. Ma mund të jetë pronari dulla alla, kupton? Jo, është një SB-ja e pacientit. E pra, e prandaj. Ja, a vek kurso bojë, a bëjmë hard disk. No, nga ozo bëj këpem na hard disk. <laughs> pra, nga 512 mega, ta bëjmë 1 tera. Po mirë. O hadi se më më më më krijove ja, ndash një një kuriozitet like. shumë të. Ore, uh, kam dëgjuar që veshët, ëh, veshët bëhet operacion për të ngushtuar. Po, po. Dhe kam dëgjuar që merrë diku nga nga trupi diçka për, për të për ta ngjitur me mbrapa kokën. Po, merr një atak. E dhërë në gjepë dhe me nga gjepë i pasaj dhe njit veshët E dykudoj e dilja, përse mu për flokët ti i merë uh, qimet nga... Koka Nikit, nikit, nikit, nikit, nikit uh, Për molzat merë nga molasht mbrapa ta. Ja, po... me, me ta qëtë ja lëroni ki me tuket rëqepsi Ok, uh, fjallë bje, për uh, balin përse mu ja. janë në gjithë përra Po për veshët nga merët më burë mm -hmm. Gjithë si Aha uh -huh. Brapa, po shkruaj dy janë. A, a po te marketi aty? Brapa, shkruaj ja këto fash. Shkruaj uh -huh. dy shalb, bëj ataq, efund xhep dhe hopel nga xhepi. Ai që i pas amiga kam gjithë aty Mateo's, kimi brother. Pikes, pikes. Praj me ngjithse nuk ka të bëj fare këso lukura. Ja, ja, është po, me gjithse. Un tashim pak ship, ataq. A, fami sul, sul, Sol, sul, sul. Pra ngjisim me sul. Po ngjisim besoim. Ja, tashim ship. Po ose me sup, ose si i thon turqit, maltich. Mastich, mastich, atë është nisniç. Etwa sanisot nisniç. Nisniç, nisniç është atëwa san. Çiko sa është në lek, pra 2 nyëmë i mbjelljes kokos. Atëherë ne kemi me fije. Ah, okay. Me fije, okay. Ne kemi me fije. 1000 euro, 5000 fije. Fasa? 1000 euro, 5000 fije. Po mirë, domethënë deri kaç urëls? Ai ai vajë Gaimer. Ah, okay. Bye bye. Zakon ismi. Kan një për shkakun që pa, pa. nuk dua të lyj më flokët. Sa thotë tolla, un do thye, por nuk do të lyj. Dhe marrim të rive që kanë uh -huh. një ngjyrë të posaçme, për shkakun, uh -huh. janë shumë të kërkuara takujsit ose kuqset. Po. Ji thënë nada. Skënder voi me llym më flokët kuqe. Tas janë si ndryshk. Po, uh -huh. Edhe për shkakun Dioni, që ka zon shiun. Po. Ndryshe uh -huh. nga çbo zakonisht që, që merret nga mbrapa. Dhe vetë para Rëndzmalit Kërë tha, mi hish para tha Në miq mbrapa po i du të kuqe tha. Ah, kuptoj. Dhe u bosi bish rrel pra. Pra modeli flope kok bish dhel pra. Mirë, doktor, thënësin kur mbjellin në tokën, pyesin për florën dhe faunën? Absolutisht. E kokës për. Po, ne ndajmë veç për bërshit, zbokthemi veç, mora veç, lyra veç. Çfarë të faunë? Po, do hyjë kefau. Të faunë, po flora. Po, kur ze flora kemi pastaj. Kë florën ty të të. Kimë peza. Aha. A kemi që mi pa konsultacion më? Herës jetë kërë morën telefon të vijë ambulantës të dy poshtë I dashur doktor, i, i dashur doktor, pare se të largosh A, Si po shkënë përgatitit për spitarit Verora, apo s'kene se... i mundjer? A është ende herët se... Bjo në i plan e i detër reja në i të shkak Kapë shumë i detër reja, për oh. kene i probleme e Ministrinë e Turizmit Se? Sëpse thotë ashtë gjithë operator turistik Duhë të afillojmë kërë afillojmë në sezonin Pra sezon e filo e një qërëshor? A tere e filo vera, thot ty. Por e se që është një gjoba dhe i buta lëik, duhet të punsojnë pa tjetët dy veta. Nuk pa, e bëndo të një njëri. Po pra që të thot pasaj a i, aja pa? tullahu i sorrelit, që Lele. të thot kemi rrit numre e punësimeve. Të? O, të ty, shi, nuk mund e që dikto është një vemi mërëzetar, që i di filon në groja që në mars, fev ziullat që në shkurn. Së mund i thusht ati që i filo vera Sa rapt ka para rezervo? Ka para auto? Vjet tujet. Çfarë bëm tumë, Bene? Rrini aty. Pra, doktor, nëse do të uh. vi për të kërkuar punë klinikën tënd të fundit me datë 1 qershor, çfarë ndot me mua, mbaj? Atë e, e bën me dorë. Ju <gjitur> lutem, një çeshë, një çeshë, një çeshë. Pra, një çeshë është më dobët. 1 qershor i do vesh bidonin aty aty java. Edhe ti vesh ifie i spambu, shitani ofë bidonin aty. Nuk duhet të më herët të vinë të punonë ty. Atonin vjen më patjetër. Pa, pa. Po. Pa. Pa. E kush u mor më shpërndarë në veroreën klinik? Por veroreë kishim atë Laverta. Kemë një studentë italian e Laverta. Theri që ia koma Laverta në shpërndar, i shpërndau këto verore. Kam shushije, ka gjet burshitar, na kruaja. Mos kanë taks pa paguar në Itali që rritu? A ja, po rritet? Ori pëlqen Laverta, ja, ka ja, marr burr croton. Oh, oh, oh, Laverta pa sa kap çillin në dorë. Edhe. Në tetori bën. Nuk ka crotoni. I bën pushimet vetëm në tetor U pse në tetor? Tetor. Tetor. Shkollën e Ullinit. Amani. Edhe lavert shkollën e Ullinit. Ai, ai, ai. Jo, çfarë? Korjet ose shkollën e Ullit e krojet. Jo, sa ka Ullia atje. Në vërtetë për për ja 4-5 vjet ka për të palos. Do bëj si stol. Doktor falënderit, jemi mrekullues. Jo, do të kroj. Jemi mrekullues jonë, sileni hajdë, sileni oh, di taj. Hajde, je gati je. Ço çu çu mund të bësh ne nga këto gjërat për për për goca. Po mund të bëjmë tatuazh. Po thoin do, më thoin <laughs> këto tho, gjëra. Tat ke qejt hajdë më? Oh. Ta, tatuazh të byajmë të bëj. E keni dorat nga nga juç kur na thoin hajdë. Ah, po ti ha. Apo na dëjo tash. Po ti ha, apo na dëjo, ja, urdë. Hajde. Eks. Mirë, un Flori Indri dhe hajdë keni propozim. <laughs> do donim shumë që një puntat vjen studio, doktor. Me live? Live. Ktu më ne. Bot. Bort? Bort! A intro? Digjo, po do vish edhe me këte italianen Me laverten Me laverten Me mi? Sem ke bosh shumë kurios të la Kur vje rogjertin big moziru më të të vjo A kur vje doktor, për qa fojnë? E ju do ford A! A! A ju ador of shah Vëpsht Vëpshleks Vëpsh sa me shumë më më më mbërësi dhe këmion Ajde, ajde doktori Gjithi derasht Gjith projekte, erdën sa mesajë e fjuri? Erdën e? Ti Si a le të e, ka shkruan, më. aha, vate edhe indër qashjo Aha, është aj grupi famshme, aha Për sëndetja rikeshe ca, filoj java më në fond Unë do kurseja dy muaj që të blia një abone autobus. e auto E, mëzë, e, a shush bëmë të shush bëmë A bëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbëbë Haide Donald Trump. Nëse dalm në pensionin e parë do blen 1 kilogram fara lule dielli me shtym ujin. Oh, oh, oh. S'e më çehet di pa bodhallë. Edhe t'ia bëj një mendje, ç'merr një qese varrit e veshët, ç'mos kish mënyrë fara kështu. <sharpsl Ryuuru> I ket direkt qesja, ndau. Ja thotë. Problemi. Zotim. Zotë Trump. Kard mesazhe Trumpit. Haide. Ditia. Hello and good morning oh, from yeah. Washington, D.C. Si e një vagabondën e rikoshinit. Mm, yeah, sure. Nga uritë presionin, pensionin duke regulluar gomët e makinave në ato rrungët pak Europat Shqipërës. <laughs> Jam këtu me J.D. Vance, oh, uh, Marko Rubin. So, po përgatisim qmimin na e naftës për në burës. Uh, mara... Dhe japim e rrëmës që i qistern nga Venezuela. Uh -huh. mm. Si ati ta uli qmimi, se dhe salja po i mbush më lotovën e gjusë më, më ujë. Oh, no, Popra, uh, Benzi oh. ah, si, si, me si. u uh. i prandai luk nizni gjysmë. Ah, si më u i. I have to make China great again. Oh. <laughs> In so many countries working people. Do kopër të gjithë mesazhin, a? You are the life saver. You are the realest. Thank you USA. You are my best friend. You, you are the keeper of you are the little dad po burshqe ja. do lezën nuk diti këtë bën në një shtet tjetër kur me Trumpit kur vetë. Nëse mundon në Amerikën. Edhe po lejoj mesazh por edhe ndërkohë jep leprit që kuptova këtë Donald Trumpit. Valla, çipari si botës po është normal. Na na erdhi një njoftim që livrash Grulli ka nisë një set laimesh sot. Po po tjetër livrash? Jost. Po ky çka këtu valla, apo përver ringjallët kësisë, si L -M. L -M. po me gjikallave. Por diçka, shikoj, kam përshtypjen se Glon gjaku tani në pranverë dhe ka gjëra për për të për të thënë. Ka bushtojnë. Mirë, kanë dalë karran. Siguro ka kaveluar furgonin terrenen, kanë denë për terren. Me dalë informacione, që sjë kemi livrash dul për adresën. Kemi livrash grulin 321 go. Flash. Nericosos. Flash. Nericoset. Një 25 vjeçar i armatosur shëtitste rrugëve të Grapshit. Policia e kaptit. Normal. Futrave deklaron se pasi foli me veten në gjum, Irani pranoi 5 ditë në pushim. Bordello transparentës, është puna e ndrave Pagu e shkurë të tjerët janë në kriz Askush nuk e di se kush është oh. Dhe në krizoria, askush nuk e di se që farbëjt Elisa Spiro Palit gjelët oh. tregj i limbr Ku kritikrona e no, no, no, no, atullahu në no. sorelit Limbrit do quet Spiro Pili Pili or the light <laughs> Gjëri në Tiran Këmbena i fonin e ti për të mbushur makinëm Këtë me benzit oh, Shitë si karburantit i këtër kusur një klufë Sto sto sto. Brenda Big Brother VIP dolën dy veta, Stinaldo dhe të pasmet e Brekenës. Uf! Shqjeta e plaka dhe pjellore, urrëla e tullahut e sorëlit marsh nga vezët tona. Faleminderit, faleminderit. E kësaj çata cilësia është ngritur, ha? Po, çka ne. Apo rrok pra. <laughs> <laughs> Elëfonët kishin më në banjë. Ta Tani vini këngë, edhe kjo është shumë e rë, edhe ky ka bërë një marketing shumë të bukur të kësaj këngës. Uh -huh. Ka një pushyse një shtatë muaj që vetëm zi vetëm 15 sekonda në rrjetet sociale. Pjë. Edhe është bërë shumë trafik, do të thonë, o vllah, ç'është kjo e bukur të lutem, të lutem, pse njerëzit duan të ngjojnë vazhdimin. Po, dhe jo më larg se parë dje. Doli vetësu në video kështu live, e tha, tash mua e keni të gjitha në të gjitha ato rrietet ku janë gjithë shikarkohen të bëra. Ky tipi, ky tipi është pak çifut kështu ç'bën sens. <laughs> po bën. A mund ta shkarkojmë një beat edhe? Jo, nuk punovlave. Dhe ky tipi quhet Good Fella. Oh, good fella. Kënga çuni mirë. Çuni mirë, Good Fella. Okej, okay. oke. Eh, uh, këngë ashtu at morning coffee kafia e mjesit kafia e mjesit dgjojeni se është është kështu ka indie house shumë interesant okay David Cochet, c'est qu'un pion. It's on, on a true, true story. story. Përse të dhirja në pension, thotë Alberti dhe t'Iranat, do e do shkoja në pension, në azil, thotë me Axel Rozi. Dhe, U, përse është Axel Rozi gënë, është pergi. I di, di, po thotë në preksa këngës, dhe do i thotëja, Allah Lali, pa Axel ti ashtuve në i gjo. Kur ishën i ri? Ashtuve ke për uj, në? O, pra, po, e këtheve në i tengi. 068 9100. Po, do të thotë është me ardë keq Axel Rose, do të thonë që vazhdon të bën koncerte, po nuk ndon më parë, që ndon më prapë. Do të të të fryn. E! E mos harroni, jini në rikoshetn e misionit që dëgohet edhe shtrirë, mos harroni. Ua! Se në kok poshtë. Tash më tepër shtrirë. E, eti saka ne maya an vër, duhet të dëgjoni kushetin. Ja, duhet të më. Jam kis, kis. Ka statistika kënte. Ka çuna dhe vajza që janë 20 vjeçar sot dhe kanë lidhur, por kanë lidhur rikoshetin. E. Ku më çakadë? E ja merdhin mund një ditë. Po. Pra çuna jemi aq tafsht. Ja shos sa për tafti tafti tafti po. Edhe sigurorë inteligjenca artificiale dhe mund të rikoshë prizat vetë që dorzu. <laughs> Ja, bashkëtorë. <laughs> Mirë, tash imi çik për krizën globale që ka përfshir gjithë botën, a? Ka krizë të madhe, Ferot. Ka. E ndlet saka për justi, a? Jo, ja? las për këtë, pra, kompaninë e re që mund të vinë tiran, pra. ja. në Tiranë, pra, AirDrop thotë, AirDrop, a? Do të gjatë një zgjidhje praktike për të gjithë pasagerët, pra, nuk do, është një kompani që flota e tyre pa. nuk ka nevojas për pist, pra, as për uljas frenitje. Vetëm për servera jo se përserba. Por pasagerët tani do të paisin në parasutë, pra do kalojnë bië aeroport dhe do të hedhin nga avioni, pra për të qenë sa më shpejt në tokë. Edhe bi direkt në Ven. Budum, budum, ka dy çmime të biletës. O da e dilem priti çikë se kam marrën byll. Ai, duhet si dhe mirë kjo? Por biletat ka dy çmime, ëh, bileta për Kom. Jo, për parasutë që hapen dhe për parasutë që sahapen. Që sahapen. Ato janë më lirë, pra. Po këto biletat palos palos <laughs> <laughs> me me palos atit për shkak edhe <laughs> e helë kështu edhe brenda krizës ka një lajm tjetër që vjen nga Japonia, nuk e di e dini çuna apo ka Aha. prej krizës globale ka kanë gërun muzejeni japonez E gjangërmë. E gjangërmë e... a... se jeni, ha. Po normalisht në në Japonin çatë pron naft nga bota shkon në Japoni. Pajtoj ju përshëndesmë se jeni. Edukatorën tim është akoma gjallë. Nga më të mirat, nga më të mirat evër ndevër. Po disa dyshat andu... përshëndes. Dyshat. <laughs> pra tani kanë rënë në kurs, pra 2 dollarë është 120 yenë. Po. Na bën shumë çëfi që buzë jeni ende gjallë. Po, po, po, po. Ka momentin. Ka momentin për të thënë një shprehje filozofike nga Zofi. Me fam votore LL LL. Jo, jo, jo. Ka, domethën ka, po është duke bër librin e tij të 800. Si 800, po, po, 800 faqe. Po, jo, jo 8 libri 8. i 800. Jo më jo. Po, po, po. Jo më jo. Duke ke 700 nëzon lot librat e tjerë. Po, ka shkruajti po të njëjtën gjë, sepse ka, një, <laughs> se se ka pasur <laughs> <laughs> shumë kës. A Sokrati nuk ka 800? Adi, sy e vesh. Oh, po. këtu. The later you perish, the greater You achiever. Ësht kurrë saktë, a? Ba fu kthe pak më vëlla, se unë nuk jam i çiki i rraste këy më botë. Bota e këtij është më e thellë se ç'duket, sepse sa më shumë të taçesh, të taçesh pra, kjo është kurrë. Sa më vonë, sa më vonë, ah, më leter po, sa më vonë. Askë më the later you pressure? Po. Edher jëtutem mund ta ja ta japi play. Edher i ndro dhe edher ma jep. I'm going to register with Tonya The later you appreciate Paul? The greater you achieve her The later you appreciate ah është me, me pjesën e kohë, pra, sa më vëndë të ndrejqësh, të prishështë i njëri. U nga më shumë, një sa më e, shumë e të gjonë, a shmë të e për kuptonë. A kuptonë, për kjo pra është madhështia, madhështia, kjo është, e, kjo është? E, për që ka mundësi më burë, tjetë një, një personit cili ka 800 libra, Mune... dhe të 799 tjetë për njëti. Êshtë për pasë kërkesa më lajë? Një nuk e të qame një një kene, por unë e simpatizojë jashma se këto... Êshtë paka shumë si NEDA I kishë marru oferta, me ishkujt bërit vetë dhe bëri liber <laughs> E di që i, shared, I, shared, I idiot? Me që poblizim bër NEDA një me dini që në spani ishtë NEDA Project NEDA Ja Asgjë NEDA nope. NEDA NEDA Qa ja O, oh, di më shumë s'kyo NEDA It was just a lock. O zemrat e mia O të shore të jetë tines O zemrat për ke nga tru siglen me Shmëherë Ja ke marë mihit A për një njërë kastër Kosh për të kam arë njërë kastër Aaaaa Kërë që që që që në si rove intro Se pëse t'i shka dhe unë Jo, se s'pëm gjithë E di që po prisim muhon Miahun Si që që që ka brek Miahun Miahu Për të rinë intro të për të të si me mihin e për me Jam arë Art gjiro kaza. Ja, ja, ja. Ja kam mikrofonat ditp. Me u shplath. Ne ka lov shfaqja amateur men show. Stamire ke bër. Oh, me det halli me ti këto. Çtu deshmor zotria? A kanë nei nei lek në gjo, a ke marr nei përfitim nga nei ministri? Unë po lëng. That's your zë mermel ngon. Asnjë lek nuk madoran. Pra ti nuk po dal me të të, po po dalde me minus. Un po dal as me lajë, supoz. A plum plum i, i mblodhe? Jo, i kam lën në pej <të> i lësht të në plumat në pej e her dhe akton gjirokastës e më patë thonë që gjirokastritet janë si gjakovartë A, kemi kem, një miku ndonë atyre A ty komartë ke hotel mjo hu A, a, a Ah, tash ul bolivia, tani ul bolivia, ta është, buri pas, mira, është buri sure. mirë, është buri mirë. Nuk e të koprac. Ka shku me blet diath se i thashën për mjesin, ah, a ban edhe i fet tjetër diath? Ah, Okej. Okay. Oç më falim entove, tha. Ashtu. Jo. Edhe vajti Libohov me blet. Jo. Ma shumë dërgom. Ah, mir pritet, si u duk? Fantazi. Fantazi. Çfarë gjarkas tash e bukur, është e bukur. Është, pse s'kam ardhmë parë fash me ze. Ke sikisht e tjerë asjer? Jo. Nuk e kam mundësinë. Na shevë se ardha unë pa. Na shevë. Armand, na shev tritaria e Mios, Mios. Gabajo. Shetë ka pa shtes mrenda shtesës. Çka? Jo. Ne pa përfitojmë nga rasti që ta përdorim pa Karmendin për korrespondent. A si gjendja në Gjirokastër, ka turist, a ka njerëz të të jashtëm që janë. A po e mumu duk vetë ai hem në Itali? Pse? Pse? Është italian. Po si italian? Ai ka gjithë spanjollun. Jo, mos janë spanjollë. Mund të zëver ul ti mësh çu italianën për spa jistes. Po po. Lero lolo lolo. Veç vetë italian. Çfarë thotin? Po italian. O ka bre shqiptar, tu as ka shqiptar. Po apo apo apo, ja bë de qiu. Jahu. Po u she ka për gjithë zhvendosjet franceze, spanjolle me italian. Po di, shpirt, ti vetë se bërtasit, shoku italian, hop kur kur sabërtasit. Azho, ku, kur flasin ulerasil. E shpirti il fesmaldiar il preveni. U sie ka de ministra Dore Mia Kai ose e ka ministra? Dore Mirela. Dole Mirella... Kullu kullu kumari! Dishë ka nëta muzikore, për ne e pa e ka në trovojnë. Mirella, po, Mirella, Mirella... Juve Javës... Juve, asa pun... Ata, ata, skallu... Juve Javës skalluar, tha të që nuk do kishit më... Po pas kemi një-dy fajle... Se shpuna? Po, vesi Shqiptarit, kur thuaj, ka mbull a tere vjen. Për qaj ka mërë... A është tu, a? I ka mërë me vete nga... Jo m'paska, paska një dy, paska një dy faile. Ti ka Prosa Roldan? Po, de po. Ku e ke çantën? Jo, e ka Indri. Ai ka Indri, ah. Ah, paska të kur. Ë faili i parë, faili i parë titullohet Nirvana. Nirvana. O, bren goja. Nirvana pastaj bukur. Ah, shishë, unë çe kam marr çshë. Në bazën e rëbal kur filloi, por Lada po, çka kurti? Je ka për kurti po është burti poshtë, ha. Sipër, që ka sipër kurtis. U vuvën. A si u rid? Oh, I know I know that it's too long. Hello, hello. hello Sa i ka hyr kurti cifër, ha? O, e ka hyr çka. Me ta kaloj çik më parë. Ai. O ti qopsh o zëtëri Dhe mërti për hekur thysë ponër O ti qopsh Sa qëllator edhe mund të të marrin Por jo për artë Unë ka mështime zë me këtë fajnin Ka përteran të tokëj zëtëria Adi Ma ofërt edhe përja Pa picullo Pa picullo titullo Pa picullo titullo të këngat Pappi, papi, papi tjulo, tjulo, tjulo Pantere, bon unh, carrikan, unh, zagotno Fjolat, uh -huh. <laughs> tegare, unh, carrikan, unh, garri can, unh da groso. Do hopo karriga, aha. Te sheh zakos. Po zi. ti shkollë shoku vetë nga tmontë nga brapa dhe ky shtrëngoje, aha. Karriga po ka marrë Beromin nga shkrimet. Ëh, po ti ka bërë t'mersh më bu. Po ti qapsh vëllai, ti qapsh. Po vjen ne këngë vështira, ha, kam përsëritur. Jo, vetëm këngë vështira, imagjino me sa të nosë lindi Jonit këtij. Po atë po thënë. Ha, pra. Po ti je aty. Armen, duhet jesh aty ti. Po vjen Mohammed për u djathi. Po merr mua, merr si çikmuon, pra. Po, në qëmë se ka Muha Muha Mjahu Mjahu Më të të të mjahu Po, po, po, po E shkurtu Dobre, foli, shokve tu <gifre> Mihi Halo Mihi Halo, muha Mu që nga e mërzitë Muha A gjithë të jathë E më gjithë, a vajtë të të në liba o dhe mora një fetë të jathë Por një festë jashtë vetë lipo, vetëm Lipop, po shlarguam. Po përgjigjem kilionojt. Ai. Po jo, ti ka lytmën çfarë? Po ti sa ke brëndar vetëm për Gjirokastrën. Po, është dishaft, pa telefoniu. Më bësh një detyge besa? Jo, jo nuk kam. Nuk kam, okay. Shka blet vajza patina, do jecim me patinën për Gjirokastrën. Po mio, jo, ose folën me Armenin dhe nuk ka informacion saçket ti, shqiuqë pyesin pak për Gjirokastrën, është vendosur pra gjith Spanja ka ikur nga Gjirokastra. Por po forë nuk ka pa spanjoll morë. Po, iri. Kur është bananë po shpikën më po pse është zuri pse ndodhi kjo ne ne ne sa blem demat tash do të do të presin demat do i ha fishka dëm i madh a donim është dem dëm është dëm i po do dem i a këtana ju kam marrua kam marrua këto është shlakat i mëdha edhe kë kë do shlakë kë turistë edhe vetëm është bëjë me italian me italiane apo jo s'ne po e saçi bëjnë ata italian bë gat kush e mundi përsipër këtë nuk e di kush mundi përsipër më ne Në ndotë ndrimave të rrugëve mos e kishim më spajishtë. Ja, nga e para. Do mi ndem, çaj. Do mi marr edhe po të them më. Et smers në. Po ndrimo minutë se kishim të gjithë spajishtë. Tani më bëme italianisht më. Ja çagavini. Oresh bërtë më madh po të them më. Tash bërtë më ekonomik. Si të as e çandov. Ne kemi halle të tjera dhe nafta, jo po ke pasur çeveria që bën kështu. Kto kanë halle të tjera nga nga spanjoll ka tani italian <laughs> por natë nuk e vrasemunis se fakt veme moshemike greku ah po okay. diçalli mi... kamun si italian nuk ose shpenzoj shumë shumë shumë e di vetë marbona kanë ardhur ne fund vetë marbona kanë ardhur mo do thonë drejtën mo barbona barbona barbona barbona barbona barbona dhe o barbona barbona dhe soi këto byreqe të vallat kanë mru hu ty ë po re në supermarketë byreqe e vallat ndonjëherë do të gjatë ndonjëherë do ta gjeni spanjollin ë ku ta gjis spanjollin se spanjoll Këto uh, janë në një katëllë. Çar çar çar. Spanjollit të të thyn mesalla me vera, me gjona. Po këta italianë me pitën si janë? Me pitën. Po mirë, me mirë. Ja, sa kanë rreth 10-20 vjeç këto gratë italiane sepse bën si ardhët, ha, nuk e di. Po me bulësi. <laughs> Bulëli shoin këtu në foto i Marineredh zonë sapon. Po nuk mund të ashtu është ditën me birrek. Dallë të vizitë jero kasër tash birrek, se turpizot. Shikoj pa sh një laim, laim dhe për jero kasër, nuk e di. Uh, shumë kemi student life atje. Ka probleme me me parkingun. Po, bëhesh vërtet po. Çfarë, si do e zgjidhim më? Po i lëm i lëm makinën te pelëzës, që më vënë ndonjë gjë. <laughs> ja, sa ti ka parking te pelëzën? Po, buzërohu s'mo. Çfarë thonë? Nuk kam parking, më mos marroj. Çfarë? Nuk kemi as ne vendasit. Është problemash, ha? Po, ne gërma me me vinç, makina vëm në çati. Ja, të fal. Çiko, mi. Edh <laughs> i problem kam parë në Girokadr, nuk e di pse keni këtë mendje kaq jo uh, kaq brillante të paktën. Vetëm për depozitën e ujit. Nuk e di pse keni vendosur poshtë në rrugën e Kodrës, jo në Majt Kodrës. Se oh. për të gjetur ase... ja, <laughs> <laughs> ujin lart të as. Atë përsakton popullin. Po, po, pietëm, pietëm këto griet lakun. Qartë, ëh? Kto do më përsakton popullin e tharë. Embanë çurrakin. Po kushtoj vetëlarë në zbretuj vet. Shiko. Ne e chuajmë me të njerëz me lekë. Në lokacionin e lekut është duin për pietë. Ah, bravo. Pra ndaj e vëm depositë në poshtë, dhe e vëm rakinë në lartës. Mi hi se të shike misafirë këshu që dhëtë po të lem të lirë, parë se të lem të lirë, nëse dikush nga qeveria ose nga pushteti vendorë, dhëtë po të digjon të një, që të i thoja? Orë ndaj një mëndin që të nga vi këtu se lëmë në leshë të tuk e printuar me nën e villimi, me gjëra të tarin të bëjmë ti do të më ta bërë. Mbyt ti çipër për temën. A dihet ti? Ja, vërejmë flasim për pensionin, nuk e di sa pensionist ka qirokastra apo s'ka informacion. Po të tort pensionistë. Ti ta thënisë. Marim pension nga Greqi, marrim pension nga Çiptari. Po na është atë që janë tani, që po dalin nesër pension për shkakun. Me pensionet para sot do blejnë, me atë pension që të bollshëm. Ço do blejnë pensionet para? O president. Do blejnë votën ku do lëvizë domjet në rrugën e trotuarin në qirokastër. O atë këtu 2 me 3, atë ha. Po do të bëhesh ai. A i është para vëndi i varit, nah. <laughs> para dhe të veshtë në varën, ke vëndin aty një e me trotuarë Oboli... Obelis... Obelis ku është? Vashtonën, vashtonën Miho, nga kalu qikë Armendi dhe tërë të mirë atë bashkë Qishe ka e më në kimonet? Armendos Se unë i tërë Armando Yo, jo, mi, jo, iska, iska, jo, iska, jo, jo, s'ka Gjopra, s'a e më nuk e nërë A u bërë ka Spanishtja, për në nërë A u bërë ka Spanishtja, për në nërë Edha po ju e thit. Shumë bukur. Armando! Armando! Vjen para këtu. Ja, ja, ja. Ta bëjmë profesional. <risas> ka, mio che dreadva. Tu ke drejtë. A ke ndjerë që isha kiste? Armando. Armando. Armando. Regje Bagic. Po. Ka ka gjashtë emër brenda. Armano Rodriguez! Në të njështë Allo, zëmër, shpirt O po. mm -hmm. kukë, <cukujiaf> diëfi, faltazi E, eh, bëse do asë një drejk njëtë anë Do ha, ah, po <laughs> Do marë një bërek U në bërek u së labë Provo qivshit Janë shumë njëra Çeshka hebrekë. Çepçi, çepçi. Zon... Jo, jo, zoti, zoti. Zon... Mi, mi, mi. O çepçi, a bot mi hiti. Jo, jo, jo. Mi. E boni lëmsh mar. Na bot lëmsh kret zemër po iki. <laughs> <laughs> Armen do na do na surprizosh në në emisione të vazhduesh? <laughs> po, po, po. Shpresoj <Sí>, të të dal. Po? Ksa sfi le çaju fotta. Shpresoj të të dal. E ke parë në sa racy në dal një zog pula te në <sighs> Gjirokastër? <sighs> zog pula. Ëh. <laughs> Var si të vitëve të nërës Mië zemra, ka nëmë shbukur Jo adoroj Tartë mira, tërtë mira Tërë të mirat Tërë të në në një më kështë shmo Këdaj pasë E qahallë ka djezit O ato Ikë në spanyolë të bljak Tu di të shka Këdë Një këtë qëtë politika me, politika me, e. Një ka, pa shukur ka këtë modër me lënin? And now, ladies and gentlemen! Të shumë lele? Jo, jo! Për jam? Shuksta! Jamë, ishim mirme, ishim mirme, me, me, me. Erdi këjtsi, ba e. Erë dhe momente jukim dhe të Të lave jëndet Por uh, jëndet uh, Por jëndet Të a botë si kalut Po këtër mi. zaudi mirë Ja po presim gjithë së vëvesh Të dike flori të një gëtë E bëjë në kështë të një Ha ha ha ha Ti si, e bajë edhe në kuzhinë, sa bësh kimi, kimi, jemi po i po shëntshëm se pas një orë tridhjetë. Po ka një problem, sepse ka... sot ka dy ura. Jo, jo. Jo. Që <laughs> <laughs> jo, <laughs> do të vretë ndoshta ngull dhe fikën prapë pri. Si, Shiko, hajde po na bën të varur, a? Unë të vras të ngjall, pastaj. <laughs> si, pa jo, jo. Jo Lazar do të vdes prapë. Po na bën të varë radio. Na bën të varë bla, e kupton? Pastaj hajdin, e gjitha kosh për ty. 3. Sen nuk e takoj shiun diellin. Op. <laughs> a më m'u pas nën dashi. pse nuk e takoj yeah. si diellin. Akoma nuk e vuri rre. Nuk e vuri rre. Vu, Bu, bubli. <laughs> do do mëre, është <laughs> <laughs> po ska lidhje. Po do mëre. S'e takoj si diellin. Diellin. Se ra. Jo. Yeah. <laughs> Sela, sela, po ndërzo. Nuk ndërzohesh Indri. Njab njab indri qe, A di? Më pëlqen shumë Indri që ai ti përgjigjesh, do thot. Sidomos ti je e tregon. Hajde. <laughs> unë jam ndërzuar gjithë prillin. Takoj. Jori, po ndërzo, ndërzo. Ndërzom 10 prillin unë, no? takoj. Ndërzoni. Po, po, po. Sepse ishte me rufë. Ëh. Je me rufë. Bravo. Je me rufë. Me ruf Kishan Pra asaj, da, ës, asaj ës I më ngonit të dy pika Dhe rufë Pra asaj është ruf? me rufë Rufë Rufë Bravo Bravo Bravo Bravo Mi e pjo të shtim Pa lese sa njërës Kan të lu makinë në anës Dukë në është Flori, me qëtë në në përshëndesës? <laughs> Undu e përshëndesës Për ta martin Se në mërre me rufë oh, Undu e përshëndesës Gjitë të rikoshetësat All over the world oh, Si të mos vajzat Sidoomos të gjitha ju nëna që jeni duke punuar, ju duke rritur fëmijët, ju që jeni duke i shërbyer të smurve, ju që jeni duke i shërbyer trafikut, ju që jeni duke i shërbyer njerëzve thjesht, mësuesave dhe mbi gjithë ata në kraja, mbi gjithë ata artisteve, artisteve. artisteve oh, me oh. Nikon nga Robert Miles Children dhe oh, do jap vetëm një këshillë të sapugur. Ë, në nëse kjo botë që ne jetojmë e ka vrar fëmijën brenda dhjesh ju lutat, mos e vris një fëmijën në brënda fëmijëve të duaj. Wow! a moment. We need many bombs. So I'm asking Prime Minister Adriana, send us some brass of cashier. I'm asking to President Barat Meghali, send us some castro vettis. Send us some tomate. Send us some shalching from Lushan and Kera Vesta, so we can bomb Iran. i dursit gati porti i dursit kapiteneria ikëm të gjithë u bë super lajm para dy vjetësh ha sakati që do bosh një uh, investim madh te porti i dursit ikëm vlla gjith. <laughs> të gjithë u ikëm me lale ikëm në varka ikë ke spiër vetë po varka thotë Edhe kështu këmë më betë, <laughs> delë soho aty. <laughs> Mire, nga suim pak temës, sepse duhet të aritikëte më shpesherë për të për patur një shtanshi në... Qfar do më blinit me pensionin të uaj të parë, këtë të dinisht pension? Që problem këtë të këtë fundit, të gjithë do të dalë i pensionin të ditë, që që të nëndëm njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë njërë n Un do blija një yll në qiell. Thotë Anglantina. Bravo, Fieri. Bravo, më pëlqen. Uh -huh. Ose blijen edhe tash edhe këto yjet, o? Se shka një këshu, një, një, më a? Sëç ka një kështu një një anë. Tash një faqe a, me, a, pak, okay. me pak dollar marokon. Ma, Okej, okay. apo ma jesti. Adnandi nga Babruja, do blija çorape uh -huh. pambuku që mos t'u mbajnë erë këmbët. Mirë, çfarë? Sëç ka. Eh, prap Adnandi. Aha. Uh -huh. Do u thoya në Puntakana. Oh! Puntakana? Pëpse ka shlirës pëntakana? Me hiho! Ok. Make me ik me kje. Uh, Ivi, shoku him, do leja borëgjit e adoreshendësës. Pëpse me leja? Pëpse da një dhe jenë. Kanë një tjeter. Uh, do i dhurëja, do i bëja... Do i dhurëja, qëndra me të masajeve. Hmm... Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Do shkon dit ditë shpërndonte legët në masazhe, a se këto po po oh, se çka kujton do bënte bamirësi ditë të punë tjetër së ayer. Po jo mo vllai <laughs> do do shpërthente aty. Mirë, një numër që vjen me prefiksin, nuk e di se kuptoj këtë, po është e nea me shumë. Ja, ah, mora ça thotë nea. Po thot vetëm lodra, lodra, Lodra. Lodra. Do të jetë Lodra. Ne shia vjen sa duhet, duhet t'ia themi edhe shtirin qytetit. A mos nga Amerika, mos e ka, mos e ka për atë Personin që doli në për televizionet që, që i qonte sa foto, e kolegës, Aaaa, sa e koleges, vëndëm gjenë sa lodra... Presidenti o mama! Si ka mundësime... <laughs> Evitë me mëmënd që mbulqeju... Paten, ne kemi e stërë thëmë, po të pakën ishte në transmitim live, kjo uh, momentum... <laughs> që u qëdita... <laughs> uh, zonja në fjerë u qëdita... Orë që shkën më bete e mbu shqiptare të vetëm... Vetëm bëllakurësi i flasin, vetëm për porno... Vërtetën për shup, po avash me ku jeton ti? Në televizion. Po, po e kasuon <të2> shi... e televizori <të> <të> vetëm. <bra! të> kasuon e vet, nuk e shoh. E marrën për sipër tha atë këtu ah, ku jam tha. Të flas këtë. Po avash mosë se... aty shkon mundja po po t'ja servirësh tjetrit. Atë do do haj. Këshu iku dhe babarama shum... ka puna. Moment sinqeriteti. Po babarama të shpatë shkret. Iku baboa. Iku baboa. Gjel i pa pyetje tash. Kan gjetë meqë jemi kë pyetjet. Po. Kemi të dëgtuar son. Look, <laughs> you <laughs> fast. Po joti mi. Po çrraga gjet më zoti modha mora bu. Ka qenë ke përputhen, do me zorë, pa, pa, ba, të dal me zorr gjithaj ne. Mhm. Kemë një ftuar special. Po pa kemi ftuar. Po koridori dhe ka aneks. Ne kemi një aty jashtë. Po po po. Oh, hadi. Hadi, mund ta presësh pak? Me përdorë. Merë çik përdorë? Përdorë fute mrena. Kët fala nga. Atyre, përpara jush vjen flori. Ku është? Përpara jush. Hajde çu. Ekskluzivisht. Hamre hamre si kur më parë. Mhm. Mm de pari daí vem o jep Ryzen Adi Pojana Pojana Hajde në ullu Hajde zot i idiot Nërëj për respektin <laughs> që në respektohën Po jo ti për <laughs> Hajde zot i idiot ullu këtu <laughs> Falim dhe i qona Adi, adi të ullu Jë li zonë bashkë mdukët parë të sa vitë Nuk fresim Nuk fresim bashkë Saj do me netë serios, unë do me netë idiotë A i do me netë idiotë Ta shi, njera, mund të respektohë shpak A tjetë A tjetë A tjetë A tjetë A tjetë A tjetë A tjetë A tjetë A tjetë A E kemi. Po ju na sinë, faleminderit për pjesën. Atë ministri që ti ke pjesën e sheh si ti sot. Ëh kam djuar intervistën e javës së chic me Florin, kjo që më intrigoi dhe më erdhi mirë kur mora një ftesë nga ju. By the way, çuna, ëh uh, ishte një një intervistë të cilën më më veda, kanë thënë shumë veta që e kanë okay. shijuar shumë. Nga intervistat më të rralla dhe më të speciale. Por... Pa, pa, pa. E, kjo, adi, did, edhe kjo ati ditë, edhe më rrapte. Ajer, çfarë do të thënë, nuk e di. E kemi me dy pjesë Florin? Po, dy dy pjesë. Vetos. Harxhohet di pjesën e parë. Okay. ok, dos Cilën, nga stuhit e jetës E ke kejtuar, që kejtuar me frik Sot e shëm me qëtësi Dhe me Dhe me vler vlerësi për vetën tate <laughs> Bërë pak mu më mërë mërëna Pudin një pikment Shketi bon, së se... intervisa ah, ka së kanë... të ti Po si të foj lati dhe shohëti un... dhe... Junë ja, kam thënë që neer që nuk kam nevojë më të përcaktoj të përcaktoj them historitë e jetës time të kaluar, i kam thënë me qind rrem. Megjithatë, po një me nga ato studim. Po njëherë famshë kur ti nga një rob me shumë shëndet kthehesh në një varur ndaj lëndëve narkotike, kjo është teoria. Okej, studim. Çuçi mos më Okej. Okay. Sa diskutojmë atë. Okej, okay çfarë do të doje nga e shkuara jote që ti ishe edhe sot në tashmën tënde. Pa një njerëj, një sell, një Do dojë që ta kishe sot me vetë, prapë, si që ke pas dikurë? A, tjetë, njeri, sen... Qa do lojë gjojë? Shka vetëm shkollë do doja, bëje një shkollë të mirë dikurë ja shtejtet, kashi, nëse quatë pjesë e pjutjes të tënde dhe është më përgjishë... Qa shkollë? Qa shkollë që farë përsholë? Po, shkollë, do më përshjede kjo që rrasht në dashuri para pakohës... E bone të so, pra... po të balin? <laughs> e kam desdikë. Uh, Fil Pra, doja doja doj si dokument, se ti je pak filozof. Ja, ja, jo, jo, doja në shkollë të këtij lloji. A po, të llojit, po ti thua se këtu në Shqipëri s'ka shkolla. Okay. Okay. Në rregull. Dhe ka shkolla si godina, po nuk ka cilësi. -si. Po. Dhe në një botë ku të gjithë po bëjnë shkrimtar me zero përvojë. Ëh. Mm -hmm. Pse nuk bën Murat, se s'është ra parajtë ta them. Po, Flora, ja ke libr me kaq shumë përvojë sa ke kaluar. Po përgjigjen do ta kthesh, a? Ma le tit me se po pi ujë. Jo, ti mos e ngatsem. O ti, Adi. Adi. Shikago, ma ka thonë Tori për kohë këtë, Indro. Mhm. Mm për kohë, do të hidi, hidi, hidi. Un kam të hedhura në kart, shumë gjëra dhe mia, po janë vetëm për muk. Më fal, ku i keni hedhur? Në kart, në kart, në kart. Po tjetër? Kart telefonave bosh. Ja, kart, kart. A kartë këtu. Na thonë që bën garë me makina, go-kart. <laughs> go-kart. Veri. Veri, po. Shikago. Në pa punës që ti hedhësh në trek do do guzim, do guzim sepse duhet të ketë cilësisht krimi mos, poim çu si shkrimtar të gjithë. Oskalidia, jo Kalidia. Ti mundesh kënduar shumë mirë për këtë zerro për vete. Po, e ke provuar ndonjëherë? Çfarë? Të shkruash dhe për shkakun nuk nuk ia ja vlen fare të shkruash? Të thash pra kanë shkruetur me me bollok, po jam. Është nuk i ke shitur dot. Po jam ti shësm po ta nuk nuk. E <laughs> shiu se e mbyllin. E mbyllin fare. Na mbyllin dervisi fare, mbyllin dhe grillën. Po se e bëm këtyre ngapim sepse un them kanë shkruetur po jam për veten tim editu pse pse nuk shat. Un them për ti shitur vetë. Po vlla duhet t'i t'i gjën gjërat e tua, më këtë bë them un. Po jo më, pse duhet të ndigjesh. Ah, nëse ti s'do. Për për në, në nuk nuk a mund të ishte domosdoshmëria se nuk janë për t'u hedhë në trekse? A dika hedh si gjurm pa, për veten e vet? Nuk, dhe nuk, nuk është një gjurm që do ta shpërndaj me gjithë të tjerët. Okej. Okay, Pyetë e parë fundit. Mm -hmm. Cila është për ty femra më e bukur në botë nga të gjithë femrat e famshme të televizionit, të modës, të a është ai femra që ti saqë thon kjo është femra më e bukur botë për ty është tani rin 20000 dëshirë. Jo, më vështirë të gjej një emër. Ti do më emrin tani direkt këtu. Nuk e ke një, ke disa. Pa, nuk, e kam, pra, nuk e kam, nuk e kam, nuk e kam sepse nuk e di kam një kështu perceptim tjetër për për bukurinë. Pra ju jo do domosdoshmërisht të jetë një modele. Jo, jo. Po vi. Skanave bëj be justifikime, vazhdo. Pra për, është, për, për? është është një femër që është në Shqipëri atëherë. Pra ja, nuk ka, ka në Shqipëri. Patjetër që në Shqipëri, patjetër në Shqipëri do ta gjej, sepse mos pretendojmë që të gjejmë Nuk është asnjë nga këto aktorët italianë të viteve 80, 80 rreth këto. Ai franceze, ni amerikanë, ni. Nuk çka ka ndjor këto që më që e din këto do unse dikam. Jo, më mendoj, mendoj, mendoj. FD është kjo. Po ja po e them iunë la mutin. A! Ja, ja, ja, sa qe. Okej. Dhe plus dhe fondit. Po, më fal, më fal, më fal, më fal, më fal ti. Dhe më pyetën në fundit duat ti ti Ti ta bëjmë si amb elsir. Hajr. Po do anë thua të vërtetë. A do se raunti është? Ësë të vuri si këtë ky hadi tjetër, ha, ha, ha, di un? Po po po. Pyetja e fundit është nga unë. Kurt ka rënë dhëmb i par? <të> <attempting from> <view> <të> <të> dhe kur pritet bjerdhën mbi fundin. Na ka rë një goja pra aty pun po. Jië Bill Djembi fjalë. Kjo do të thënë se ka që ka të bëjë me sekretin tim të shëndetit dentar, padyshim që pas një jetë të rënduar me abuzim, padyshim dëmi i parë që shkakton abuzimi shkon tek. Po, biu aty që sa abuzojnë vëllezërit. Po, jo, po. Është më rradh. Është më njerëz, po. Jië kan pas vujtë këtë problemin e. Familjet e mi kanë më pak dhëm se unë për shkakun që s'kan hyrë ato në një. Kurse itin do të kenë çshnë të shëmia. Mësoj bre me këtë. Por, abuzimi pa të edre shkakton dëme në, këtë që thash, pak më lartë, shëndetin dentar. Adhe kanë pas vujë të gjithë kohës në ata. Adhe va zhëjtë vujë. I dash u rati. I dash u rati. Po. Kështë në pjesën parë. Pjesën e dytë, do të abëjumë. <laughs> do të shlirojnë pak se më ratë pika u tjërsitën. Ja dhe se të regullojnë dhe shiti. E mame në kukurseje për para pasyreve? Pë po! Dhe ishte kjo kënga. E Puçacë. Si ka qenë modeli? Modelet të tua të shë? Unë nuk jam takat në modele. Captain Hollywood Project only only with you. I can't teach you not to kill I can't teach you not to steal But we need to keep working So just stay out of the dirt And away from all the jokes So none of them can hurt Take a look at what we're doing Cause our purpose is what we're doing Oh yeah, it's a ruin If we take a look at mankind Drugs taking over their minds Everybody's doing crime You know that it's time This is the love of sin And love and sight Right And every day And night Baby, baby, baby, baby paper Fah, fah, fah, fah. Për kur është temperaturajnë, nërëci, matët me dhe. Fah, rënajt. Kjo këka ka dalë nga labeli Eric Pryt. Pra, të labeli të shpja vetë ka dalë dhe gjason pak, duket pak që është dorë ati. Qar, qar. Ka kanë vënje emër tjeter. Si me thënë... Pryr, pyra, si gishtë pryra. Pryt. Fër, për. Plef, plef. Më besor, e jesh gjunjëron. A tereun më ndohet të kalojmë tek pjesa e dytë, a jeshim çafe, hadi? Na ishin çafe, ammon, ishin. Po, ta jeshim çafe, oti hadi, hadi sekondë, hadi, a të lutem. A të çse po rrihej? Po, bro, po, ah, po sa me cigare. E vao. Hadi. Po, ah. Vokë, vokë mua për ball. Marova ti Flor. Marova, marova. Hadi dashuratë. Po, yepi ndri. Ku të inspiron mëjes? Ëh? Dhe kush të çetson darkë? Inspirim mëjes? Zgjimi herë, herët. Inspirim është. Sa herë? Sa 6 e gjys. 6, 6 e gjys. Po ç'a të inspiron për shkakun? Hap sytë dhe jam gjallë. Patjetër që jam gjallë. Okej. Okay. Dhe sidomos kur jam mirë më shnëti er, e uh -huh. kupton se ka ditë që ne shijojmë. Jamu mori dorën dashish si po. Jo, apo uh -huh. më se mëra natyrës. Dhe e marr ditën më shumë qeç, sepse kam atë programin tim, ti e di Indro, ne bashkë ndajmë për gjysëm këto ditë të sportit, të, të aktiviteteve fizike. Që sjë kjo është ditë, piet kafja, pastaj merë rradh, unten në shpis, larje shlarje. Ah, oke, pati edhe distrimi te goqjer po. Pastaj çka? Ëh janë vetësa momente që ka të bëjë me emisionin, ëh, se është një moment i mirë kur ti ke furnizuar trurin dhe trupin me këtë lëndë, siç është kafja ve çigarja. Po, që janë drograt e lehta, probabilitetat, që çunësa edhe në çau momentë që duke bërë punot, ti fillon mendon edhe për gjëra që do të thuash në emisionat, apo përgatitet të vogla. Po ato. I dashur Tiku, jepi, mosë do të takojë rastësisht nga liçeni i Zotit. Si do ta përshëndesje? Allahu Akbar. Si të përshëndesje? Allahu Akbar. Valla, takon një shok, një shok ti? Të... Po. Oje m'tiku ose Odagu ose Si do të përshëndesje? Odagu gujë e m'lale, shikoj. Odagut i thoje? Jo, nuk, do i thoja Dagu, por do i thaj vetëm kësaj. Siç i themu Zotit zakonisht, shikoj, se zakonisht njerëzit çuna, sa po diheni, hmm? uh, i lutën dhe i falën Zotit se uh, ka hyrë hipokrizia brenda sepse ne Zotit si besim apo Zotit si i di vit. Ja, njerëzit këtu në tokë po i falen Zotit, luten si Zot sa bukur. Sepse mendojnë uh, që fali i tyre varet qet ton nga Zoti, po Zoti ka punë vetën. Pra, e, e, e bën gabimin pa, dhe pastaj thonë më falti, se i bëjnë falje kryusit, po. Dërkohë, e disi do <laughs> mun? të mund? Po Zoti po. Të lutem. Aha. Jemi aksioner bashëm të jetës. Pra, 50-50, 50-50, duhe vetëm gjyspën të ndëndë, se gjyspën tjetër këtu në toke ka mund, ploro. Pra, gjithë do të asa të të pjo, që njerëzit asa. të bëjnë gjërat e mira për vetë në vetë jërë, paset të kërkojnë ba, zotit në dimë, që që kërkojnë në vetë, ploro. Pra, ne kemi ndorë jetën këtu, pra, ne duhet t'jemi më racional, më të regullët me jetën, t'jemi më korektë. Pastaj, çaja e Zotit, janë Zotit, dihet po tash. Okej. Okay. Ka lem të pyes tjetër radhë. Pyes tjetër. Kush është shpreha jote e preferuar, që ti e përdor edhe për veten tënde, po ke ke dëshirë t'ia thuash dhe të tjerëve. Shprehje, ku diun, uh, tani s'ka asnjë të përcaktuar. Nuk ke asnjë të përcaktuar. Shpreha ajo dal. Zoti pjyta pjyta para në mrap, apo shem, është një shprehje. Muket falë nga Sali protopapa. No, <laughs> Iku këtu. Iku s'motha llapa. Pytje tjetër se kemi edhe 3. Pytje tjetër, si të gatuojmë një pilaf të mirë. Na, vetëm këtu kam 60 vjet. <harbor> 60 vjet me pilafin. Jo, se ku përmend pilafin, se pilafin tani si ta se pilafi po, si më <hörând> okay. është bërë drogtë tani apo do. Si mund ta gëshojë një pilaf të mirë? Shpejt, shpejt. Po 2 uj orizmi si është ajo? 2 uj, 2 me 1, 2 me 1, 2 me 1. 2 me 1. Edhe pse është 2 me 1, sepse edhe edhe këto qetësuës të dhë ilaçet janë 2 me 1 për të Ashtu? Dono, 2 uj, 1 pilaf. 2, si të cilat janë ato 2 ilaçet që përdoren për këto njerëzit me probleme shëndetërore. Nëse janë qetësuës i fortë, 2 me 1 shkuan ato. 2 me 1. Shi që pilafi 2 me 1. Më më mirë me ujë apo me lëng mishi me lëng mishi bravo vazhdon kalojmë te pyetja tjetër mishi, mishi. A, nëse do të duhej që të vendosje tani ja. se ku do të jetoje cili vend do ishte tani tani apo pra tani direkt do hija patjetër larg nga jeta urbane mbyll ose diku në një brek uh, të largët, të kuqë. Me kuaskë. Ti e një kasolle nuk duan në një luks të madh, patjetër që ke që kasolle buzëte ose mbylt, kjo është shumë, shumë shumë shumë shumë qartë. Pyetja para fundit. Ëh? Uh -huh. Më mirë me gjalp apo me vaj? Me gjalp apo <laughs> me vaj? Si ka kam rëzhinë që vaji është produkti më i mirë për tu konsumuar sa gjalpi. Iku, ta keni për meje. Dhe pyetja fundit. I jep iku. I kupres mesazh shumë bukur. Ajër. Nëse të marrin me zor. Ku? Tani për t'i dhënë botës një mesazh. Kush do isht ai? Të marim për krau. Ha ditë shpesh do dalë, del prapë. Kemi zgjidhtë, jepesh me të gjithë botës. Gjive, ti mund të... probleme shboshi mirë për veten tënde. Nëse ne të gjithë bota, 8 miliardë njerëz që ka bota, bën të mirë siç më ndoi unë jetën, pra, ëh, që janë të paqjtë, që kanë të civilizim, kanë qeveritari, kam frikë që bota të ishte më mirë, por duke qenë se bota është bërë mix me këtë pjesën negative të njerëzimit, që asum vet nuk e di ku jam pjesë kujtim me negativitetin apo pozitivit. Por le shpresojmë jetën që bëjmë dhe mënyrën se si jetojmë pra pa pa bezdisje të tjera. Shohim hallën tonë, shohim punën tonë, marrim ato parat në mënyrë të ndershme. Të ndihmë vetëm të tjerë, ka... por pa bezdisje të tjera. Shumë çka po, patjetër. Kjo është filozofia e jetës. Shumë çka si është ajo shprehja, pra jetoj të gjëndë të tjera jetojnë. apo të bësi si bashku me një tjetër, Tiadi me Adit. Un tani do të përshëndes si prez i mirë që e me Lenny Kravitz. TK 421. A pse është këtë? Sepse Metal Teatri i kuptuar. Metal, hopa! Metal Lenny Kravitz. <tiket> shpeke, o, tike, duhet këtë një shpegjë, tike 221, duhet e tanku, ja, është tanku, duet To, operator të rrisë <tiket> telefonin që dënë, tike 421, <tiket> minuta, vlerë të mejëdur në kartë. Stalë kërëm! Mirë me dhe të tjallin që ishe këtu me aldin, pra, që u zhvullojnë në kërësime si? Po, knaxha. Po, knaxha. Po, duhet shumë dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Se kemi edhe një rubrikë që ka të bëjë prapë me intervistën, ëh, sepse e kemi marrë edhe në Floridë apo në Floridë. Po ç'është? Haha. Që është një rubrikë që ka të bëjë me Zogun, pra, me Shpendin, pra. Edhe oh. rubrika quhet, pra, intervista quhet, pra, si ta ndojim Zogun. <laughs> <laughs> si ta dënoj <njëm> zogun. <laughs> zogun. Zogun. Po kur ti vi momentin sepse ne kemi zgjedhur sot një një shpend që Flori ka marrë pas dhe do ta zbërthej. A e bëjmë tani intro? Po pse o? E bëjmë tani. Se më lini mbrokur. Pas sikël pa glasë, kështu që tema më intereson kush është Leko Balaca. <laughs> <laughs> Taçja se. O zëbra. Tek te futje ajdi, më bëj të ume. Bravo. <laughs> <laughs> Mia jori, i me gati, ja, jona sa fut ajdi. Ka problem, sikton ai fut. <laughs> I përballoj. Ato <laughs> kujtë. Azot, po. To zemra, ajdi, Filip. Po hop. Josh si. Josh si tash mbukut. Mia jori ti e di, i mes javës që shkoj pra për një orë në shum zogjvë. <zoshve. laughs> <laughs> Edhe po. oh, si një herë. Po, si lajmim zokut. Oh, bravo, jep bravo. Uh, flori meqen ti ke shumë informacione për zojt, ke kaq kohë që gjurmon zojt, ke ke gjurmur deri në Afrikë. Ja mende duke mësuar. Duke mësuar, uh, dëshira jote është patjetër të shkojë në Amazon, sepse është vendi që ka po. tepër uh, florë dhe faunë, sidomos për shpëndut, eh? eh? Sh për llojshpori. Eh? Rit, sepse sot, eh? sot kanë vendosur bash me indrin dhe me Ne fl Florin. Patjetër në, në Florin, të dim uh, kemi informacione për një shpërnd që quhet Palloj. Po. Për Palloj. Palloj, Palloj, Palloj u. Mos ki frikë bëj shumë kujdes. Hadi yllosh. <laughs> Ka lojësh një shpend shumë i bukur, ë, i cili përdor bishtin e tij për të joshur femrën, por edhe për të trembur, edhe për të trembur armiqt. Pra, m'fal, m'fal Flori se nuk e kisha menduar se po gjehet një fajtu. Edhi njëherë. Pra, është një shpend i cili përdor 52 pra për atë kreshën gjatë për Josh për Josh për femrat por edhe për trembje për mishut e tjerë pra Shishish. ose uh, grabitqare që mund ta lëndojnë. Për atë Se... krijon hapësinë vet ë? Po. Uh -huh. Po ta shohësh shumë. Orave. Ja, <laughs> <gabim. palo, laughs> po si kam cicë si na denirato. Oskodi. Palli është mashkull po femra si quhet? O president. Quhet pallesha. Po, <laughs> pallesha floton gjithë butalet për zotim. Po, në raste shumë mirë që bletë butalet. Po jo mosi imi në fazë serioze të dhënë. A more se u qiu dhe them rafalloit, ha. Ja pra, Pallesha, Pallesha ose Pallonia. <laughs> nga nga ndryshon një pallua uh -huh. me një pallesh. A është po, më i vogël pallesha më duket? Pallesha është është çik më i vogël si trup. Uh -huh. Është palloi mashullai që është uh -huh. dominant, që ja. është më i madh. Ëh, uh -huh. uh, në, në të shkuar në lashësi për shembull, vriteshin si zog, uh -huh. si quheshin zog të perëndis dhe bebishtat uh e tyre i përdorin për fat e rregullonin për shembull objektet e shtëpis, bulonin në faqe murit, bënin çështje të quhenish, domethënë. Po, ishte duratë. Po, ishte shumë ishte shumë i shëndetë të vritej zogu për të ruajtur pendën. Po, më mund të intereson kush leku balancë. E do dalin aty. Çfarë palloj është kjo? Dall palloj është shumë i çuditshme se lidhet me me disa veprime që bëjnë njerëzit, siç është pallimi i topit. Po, ai pra, palloj topin? O, Top, topin u pallua nga Bimi. Po pse nga Po çka morën emrin i pari? Palloj si çfend apo palloj si pallo? Si them, si palloj topin. Duke qenë se futbolli ka rreth 200 vjet. Qartë, <laughs> është mbyi vjetër. Është shumë i vjetër pallojë se topi, se futbolli. <laughs> dhe ajo që mban për shtypje është që në trajtinë e shquar. Qartë? <laughs> e <Gut> pëlluav. <foi? laughs> pra ai shpalloi pra që ka marrë punë. Na, shivu mi, kush paguaj, kush hedh lek më shumë atje do shkojë. Atje do shkosh. Palluaj. Po, në trajtinë e pasqjuar është <hums> pallua. Pallua. Pra, në trajtinë e shquar ai kreu pun pra kreu marrdhënie palloj e pra se do ta bëja këtë si pyetje po, të... si po në traditën e pashjuar se ne përdorim edhe si fjalë ë palloj filan në fishtë po në traditën e pashjuar a <laughs> <laughs> ai ah, ah, është pasiv Aha. pra në traditën no, e shjuar është aktiv po po po po po e shjuar do palloa po na tota <tovë. laughs> pra është pasiv kur po flasim për pallojin ë për pallojin traditën e shjuar është është ë... që është dominant Kjarki. pra që është aktiv ë... ka një shiron si nillet palloja ska, s'e mua ka tekstin këto nilje këtyre ka që të shpendëve. Ka njerëz që arrin tin ta ndiejlin nëpërmjet të tha substancave. Ah, okay. okay. I lynin dhe mashkullin okay. dhe femrën. Ëhëhë. Uh -huh. Edhe ata pastaj kërkojnë njëri tjetrin shumë keq fare. Qartë. Por në përgjithësi, ëh, uh, kërcimi ëh, uh, kjo joshja palloja është shumë e bukur, po ta lësh rehat se ne nuk kemi parë, unë për personalisht uh -huh. nuk kam parë një çast që një të thjetë një palluat ta lënë njerëz të rehat pa lëm me me ushëllsi pallu. E kuptoj. Kupton? Po mirë, atë apo e keti pyetën era? Jo e vëzoj. Ideja është pse pallu, pa pa pallu. Pa pallu. Pallu ka më shumë ngjyra, po ka dhe më më pak ngjyra, varet. Apo çrraca. Du tre lloje, një është ai që është më i fanshë që është palloj albim, është i bardh i gjithë, që edhe kuplet i ka të bardha, është shumë shumë i rrallë, po dhe po të vësh uh, një pallu, sipër një palloj, sipër një pallojti, sipër pallojit bëhet një pallat. Fashion pallu një pallat. Si <gjit> pra, uh, kjo vezë pallojt konsumohet? Si, ja, pra, jo, jo drejtë. Edhe mishi paloj, nuk, e, i pallojt nuk konsumohet. Do të pyesë pak për mishin sepse ti e di që ka ca keqburrës nëpër pyllin shqiptar, siç është dodh. Po, po, nuk mundim. Është vërtet. Është i fort Theodor Theodor. Theodor. Theodor që nuk O, Theodor Teodora. Pra, ka rrezik që pallojt konsumohet nga këta njerëz keqburrës? Shë, unë kam gjojë, një, kam njerëz <laughs> që kam gjojë, ka dëngjerë se han tullma. edhe jo, edhe kur ha tullma, imagjino që ai çe bën palloj dhe pallojin pallojin pallojit e pallojin ndru, sipas. pun peshë i shumë peshkës. e, mënt ti që ke vegetarian. ella, kurse <laughs> palloj lindi zbut uh, flora apo zbut <laughs> është zbutet rrugës. nëse në dorë. nuk dukë shpend agresiv. nuk është agresiv. edhe për shkak se bishti është shumë i madh, ka pesh. Ai para pëlqen kur vrapon, kur i ikën pra nga rreziku e mbyll. Mishë mm -hmm. nuk mund vrapoj me ato të hapura. Se për fat të mirë. Sepse ajo është është gjëja e freskore, do të thonë që kërkon freskore. shumë forcë mm -hmm. dhe shpesh për për shkak të këtyre përpjekjeve mm -hmm. ndodh që pa loloj humbet <laughs> <laughs> də pupla, dhe zakonisht kur zihen meshkën me meshkrit, gjëja e parë që bëjnë përpjekjen e xhenkë bishtit, i kuposin. Çfarë thotin? Se sa më pak tend të ketë bishti, pa loloj, aq më pak ë joshës është për femrën, aq më pak i rrezishëm është për meshkrit. Super. Besës e ishtë mjaftushme të të të tërë yeah. Si ishtë edhe një i... rubrika Falenë të nërë madhërën për rubrikën Si ta njohim Zokun? Si ta njohim Zokun? Bravo, më pëlqeu shumë. Është jove shumë. Unë zemra ime ja për. Dhe më mund të intereson ku është meku Valaci. Ja, dama dama. Më vjen të them, gjemi fatin për për shpen të tjer, po. Ja pas javë, ëh, mund ta shkruani në inboksin ton. Bravo, tash tashponi doni dini, keni informacion. Flori ti, domodin ke njohuri për çdo lloj shpendi, ëh? Pak aq shumë, pak aq shumë, për një pjesë, për një pjesë. Së mund të dalit në njohuri për shembull hin Google et, si ta ngasmeun Florin tashi ti fuzni e Ne ke, kemi shpënda për ta mbylltë sezonin besoj. Se. Sa dush? Sa dush? Në Shqipëri me Çallafi kanë fundën erës tjetër. Po. Ka shpënd pak aşum, numëron 355 sa çesh edhe prefiksi. Kështu që 355. Në këtë mënyrë mund të hemën numrin e zogëve edhe numrin e prefiksit. Qi ka the sa gati gati si numri numri 355 365 që ka viti, ëh, pak aşum, ëh. Pak aşum. Një zog për ditë kemi ne. Një zog për ditë. Një zog për ditë. Edhe frap nuk shnohsohemi. Po pra, nuk shnohsohemi. O Entreguei uma yeah. wow, escojoa. Uau, mostra. Chimca, chimca da decente. Captura, captura de revista de flores. Claus. Ami nga u caaa! Se mulle pikullisht pas uh, intervjisis me in përse i për ketë përlojt? Jo, për më po i bish, a? A, ishte e linj, ishte e linj, a? E dhe, s'po ma hap të njëri... E dhe u zhvesha, tash, tash i do ma hapin, tash, tash, u zhvesha, un... <laughs> <laughs> amin zemra, qa oui, përde? Mirë, jam në një uh. <sharp> ah, wow, wow, wow, wow. pra kshu, ojo që... Ojo që? Aaaa... Jam ki një kshu, pra... Kiro... Kiro... Ui, pështë do atë të timi, motër? Ei, she atiku. Produkti se jumbo, molavor. Oha, çafa falëndejt. Tlop gishtin. Po këtu. U. Tëng gishtin. Eh? Ha, me gishtën. Shok shumë. Po këtu gishtin ma ndryth fort. Oh. Ei. Uhet rashë zorë. Sebra sa kushton një seancë? Ha? është me plomë, zemër. Me qarë? Me plomë. Ka gjuku gjuku? Ka dhe gjuku gjuku në borë. Po nuk u nuk u nuk u. Po ishim në një fest më brëmë. Qarë që a, jenovë, jenovë, jenovë, është fejtë. Që i kanë thytë drasët. Në mbazë festës, ua, shtremërumë shazinë, no? Për qa dore që është të pasajan? është këj, zotëri, ja. është të drejton, nuk e kam vëndë njerë Çash, muzika që kanë në sfond atje, ha? Pa, ja bash kjo. Oh! Oh! Mashallah. Sa sturk. Ja, Turk. Okej. Oh! Ah! Wow, get you kids. Gabë the year, ma. Kama. Oh, faleminderit. Mos di në emër të Turkut. Ah, Mustafa? Mustafa. Mustafa. Mund të mujë. Sir, your name is Mustafa? Ah, çau çau. Mustafa, Mustafa. Po, më Mustafa që besoj, ha? Ta sugjeruan Mustafa-n apo e një? Po, po, bërduk. Mustafa Bërdum A, ah, Mustafa Bërdum Me moustache, me së? Po, moustache A mund të thushë uh, pak Mustafa e të të bëjnë një nga këto kapin e këmbe me belin uh -huh. uh, Sir, uh, Mustafa uh -huh. Can you grab uh -huh. my, si thënë, belin? A, belin, thëjti, belin? My belly uh -huh. uh, Hips, hips uh, Hips, hips With my legs uh, uh -huh. Përfadhar O, o, o, o, o O, Mustafa, Mustafa O, dur hapi ku ti patatinash <laughs> O, <Ja> Mustafa <laughs> Si ka fshat mollu ishe nga oh, <laughs> <Mustafa. laughs> O, Mustafa, Mustafa O, përtajime shka Ka që një këngë, ja Mustafa, ja Mustafa. Mustafa Po dhe shepet la, ajdeja <laughs> E, po të të shpuntoj Mustafa E, po më bërë krepo... E, po gishtat, oh, gishtat Gishtat, gishtat, uh, gishtat mi, mi kap të dhjetë të lotëm, një nga një Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ku as e vafër po po as e ka usha qlorë os po si ti gjymesit shikom jep ditë jeb... do të mesit për talpi çik oh uh, mirë të veshet dhe të hundos lutem uh, er and nose per father po i shajë ka hundos konzerma me çaj ka ish vetla ai she veta tjetër po tjetër çka tjetër se trupit punda punda E këmë të bom, man E për këmë në të dërë me belin The other leg with my belly on my hips A për këmë Oh no no awesome wind dimension oh si goja shga ananasi ose edhe veç foca. 5 minute break. Po bra. E vëset mori flunën farë. Si e çimba? Ai faka sjell çezmën në gjoks, ja. Sa çezmë? E moh. Zebra. Ujë desa këtu nuk bodes shumë shpesh, po bra po një herë më e bojë. Jo. Ti i varo. Ma bëj çel të kërcas. Zë, unë çaj i pift kandidi për dorat ty Mustafa. Vojlini. Vojlini. Vojlini e. Sabu. Vojlini për dorë show, s'është depiktatorn Konelir. Ah, është depiktor. Pikturon me vojlini Vini, edhe, edhe për. Ly me të... vojlini. Ah, sabukë gazeli. Si. Çiqo chimë aka limone, ka yndyrë. Limoni. Oh. <laughs> oh. Oh, I fondi postina. Oh, <laughs> <Limoni>. <laughs> limon pusina thotë. A është pas ka limonë? Limon I pa një skaj lyr por ka sheqer. Nuk ka limon yndyrë? Jo. Ja. Ah, çfarë. U zemra, e bëu të të, të e, zemrën që bashkosh gishtat, uh -huh. bashkosh gishtat dhe ta, ta, ta ngresh dorën të dy dorë lart. Vendon? Eçi të... hap tashi. Si ai si brumi kur e lë me hardh. Ah, ah vjen më majap. Po. Vjen, Asht, a? Tash duhet të shih jap të ardh. Bashkoi, bashkoi durë dhe ngri lart të dyja. Kati. O zriku i kanë durën 1 sekond, rrotullohem çik. O Maskezor, I paskezor, i paskezor m'dryshmi vodra ob, ob, ob, O qima, m'jep një zhurëm të, të bajameve kemi? Bajame, bajame Si bajame, që kërsa bajame, si bajameve? Baj, A i kërsa bajame, kërsa bajame, që ishte në bëjame Jo jo, bajameve Dri dhe, jo jo, jo, jo si si, shen, bajame ba, le thia A i bojnë masë, mesash I, I, I, it, <laughs> I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I Më çfarë? Më çfarë? Pundsi që ngushtojnë kurrmat, ha. E operovan në Dubai. Çfarë, thonë do të vëtet bajame të, masazh, masazh bajamesh. Po thjesht i kërtaş vet. Se se i ditë që të ngjel me tub sobe. I kërtaş vet. Ai kërçet vet. O Mustafa, 5 minutes. O Zemra. Azot. Uroj të kalosh mirë. O goca. A viti të mbjej pli farmën? Çfarë don, çfarë formë më? Se jam po si brok tash, do m'jepni farmë qytetarë? Merë tatit me këtë ushë, atë hy ato. Merë tatit tati me këtë ushë. Po, kallup, për çfarë po flisni sot? Për kallupin, për kallupin? Aha. Uh -huh. Sot po flasim për pensionin e parë. Aha. Uh -huh. Ti ti me kontribute ke qenë gojaj i mirë. Uh -huh. Fuqishëm. Po, nëse do do dilin në pension. Para jasht do marrësh nga pensioni i parë. Si do ta shpenzoje? Çfarë do bije? Po mosm frykso do blej bukë do blej çfarë? Do bëj rezolucione, kapasitas piercing, eksersiza? Po, mirë po ma ka zon tuli. Këpërsis kurvei një gjokë pema që e hapeba. Jo, çfarë? Jo, jo, jo. Jo çfarë? Wa, që që ishte s gjashta. Qim nga sigurisht shoqërori e ke paguën lek apo shumë në natyrë? Në natyrë. Në natyrë. Po. Ashtu ashtu do dali pensioni. Edhe mbani qyrë, pa. Zë Të urej më stashë në barë Ua, pa të më shtrydhës vojtë No, no, no Čau, lële, čau Nore si i thonë turqisht 5 minuta për po shima Birë dakika Birë dakika Jo, i ki yqë, dhort, besh Besh dakika Besh dakika E lita pes <laughs> Besh dakika, e lita pes Au <laughs> Hiku oh! dhe qimi më rej Po oh, qënë nepsin a boni më va <laughs> Po nuk këllësi dhe gothët shumër <laughs> E, po këjë kë boni për alë shima Të mos në falit që Zot, më fal mëkatet. Jo. No. <laughs> Kush Mustafa i veli neve. <laughs> Tanite do vinë këng, një këngë, një këngë shumë e bukur. Çë është? Por do të mërzis pak. Sh sepse, edhe bugur mërziz, -pa? po, jo, mërziz, pse? Mërziz, sepse është e bukur dhe mërzitësh. Jo, do të mërzis. Pse? Do të mërzis, sepse është bërë me inteligjencë artificiale. Jo, e di që ditë. Por, me Florin. Por. por, e di pse po e vendos. Tori ka bezi. Sepse nuk e di pse po, ai që e ka kontrolluar këtë, uh, këtë lloj no. këngë. Ka bërë një krye vebrë, sepse normalisht të kompjutit të diapër sa komanda, të di thush adin ma vishë këshu, ma poikëshu, flori ma, ma rrëkëshu, uh dhe e ka dalë kjo që që qëhet që që metamorfosis, e... dhe grupin e ka në tituluar So, So, So, so. po e të dhishë so, so, So, so. di gjoni që krye vebrë. Tu veux mes sondages I'm begging Iran to step up big Israel for 3 hours so they can listen to Rico Shep. Please Iran because you see there these you sincerely Donald J Trump. Na, ja, komto. Hutona. Mina Mister... tremit këngë nga por dhe bukur pa. Pe, shiko, shiko, kaq e bukur, kaq e bukur ka sa kënga. Normalisht uh, duhet i hapësh edhe pak komanda. Duhet të jesh pak me muzikant, ëh, se nuk mund i thuesh na bëj të këngën. Ka pak ndyryre nga nga një muzikant. Por sado që thjet, ajo që ka marr për sipër të bëjë kompjuteri ka dalë një kurë veprë. Muam më mtriston, më mtriston, po edhe më knaqet se ka ka futur një harmoni shumë njerëzore. Se nuk o dhja, e di, e vutur edhe tekstin, nuk kam njëri, i kam sytë dal me kete kete kete, jam kompjuter gjgj gjgj gjgj e kështu me radhë. Pra më mtriston kënaqëshëm, kjo është ndryshe. Patjetër se si po, patjetër. Erdi round 2 i. Ozo, jo, o jo, e. <të> Me qori ngjallë do të vdes prapë. <laughs> oh no no. E di që thon jun jallë vdekmit edhe vdes gjallë. Okay, kemi me 2 ëh, me 2 sot ëh. Po me 2. Bravo Ajdi. Ka furnizime shumë. Ju ndi gati për këtë dy, dytën? Po. Pa. E parë ishte me ruf, ëh, mos u bë me ruf. <laughs> a a Aj, se ka lëng gri. Okej, okay, ka lëng gri. Jepi Ajdi, gati jemi. Tam. Oho. <laughs> Dani çai bëri goma lapsit. Ne bëu rre pasin pyetjes, a? Istën. Çai bëri goma lapsit, çu si folim. Goma lapsit. E, ti pres te Hollywood? A do i kështat dit tash? Po po dit. Çfarë i tha goma lapsit? Çai bëri goma lapsit, çu si folim. Goma... E fshiu. Jo. Yeah. E fshiu. <laughs> e grisi. Jo. Yeah është graviti. Jo, çfarë bëri kur? Hamrati thunitë apo? Elastin. Jo, çka? Dorzon. Dorzoni, un ta kam thonë gjithë pritën e ke dorzuga ana ime, nuk jenë. Pyetja ishte çai bëri goma lapsit që nuk i folim. Po. Blok. Na. Vogje po u lan Umar. Shka, unë themë dalj pension që sot blokë Mare punë, ja, ja, nuk... Nërënishë blogi, po? Blogë, blogë, shumë fletësht Zemra më qëtë nga përshëndese shqit nga ta humi Erdi, erdi, erdi, erdi, erdi, erdi, erdi, erdi Erdi, erdi, erdi, erdi, erdi Jam kredhur, jam kredhur në dërvite shumë të ljarë këta Po kujtojërin i një time Ishe koha të rekullgjionim hiperaritin italian Pra në radiot së stacionit italiane Në banim në hiperaritin është von. Aha. Shkojë kam shkuar në vitin 1983 dhe mbaj mend që në klasifikimet e atyre viteve dhe në këto pjesë këto aty. Po 83-i tani bie diku tek po po da joshë ndonjë 22. Jo një, të, të, të, të, të, jo, jo më, lajo, <laughs> <në pona. laughs> zi, më jo adoleshent nëpër. A po sigurovi? Sigurosti, brother, aty Frosjota më kujtuar për këtë këngë nga nj një grup i rymës rock Ka shenë vend par, a? Për tisë avës Për tisë avës Dhe kënë nga i shuhet, se po t'atëm t'ilin direk brezion e kujdo në shuhet, relax Relax, relax O, freku që shkon në Hollywood, more Freku që shkon në dryrën e shëjnë Freku gës të Hollywood, pra është një grup nga Liverpool, pra është një grup nga Liverpool, pra është t'jeti që unë Britannico në kam Po vetëm kam rëzit qik se këto Së po e thëmë në njësa dy... Muzikallën një një qika ështu A ështu? Gili, gili vili Si peqe bojzat Shpungë t'i zë shpungë t'i bërë okay, okay. Franki goes to Hollywood Relax Kënga përshëndetëse e ati Wee, wee Të në nfm Kërëtës platform Kërëtës Kërëtës Ke histori të turpshme Sekrete që të të vijegim për brënda A të rëndaj me ne Gjdo të mërkur Ora 22 Në kërëtës Rëfë Me vezirem Këto në Paper Radio. Nëmë të djetë e një pikë një, thama. Zëtë dit, pre të honës dhe rëmë. Për Paper <g Arrow> FM. Nëthë një pikë një. Pre urës 5 dhe rëmës 7. Drive time me shukin dhe rritin. This is Paper. 91.1 1.1 FF. Find this on Facebook. Instagram. Paper Radio, Paper Radio 1.1. Kë biznes? O kam. Për çfarë? O kam. I det për t'i shmishuar? I det vetëm për t'i shpenzuar. Atë shpenzom me zhursi. E si? Reklamo në Paper Radio. Radio e vetme që dëgjohet nga Prishtina e deri në Ishumin Tonga. Dhe qojmë kukush që më kurtoj. Eh, Googleoj. And FM. and FM paper 91.1 FM Christina's number 1 number 1 hit music, music station, station. e Flori, uh -huh. saqë okay. sa herë në rikushet, ë uh, vendoset Moloko. Moloko, kam një kam një super respekt për këtë për këtë band. ë uh, nuk e di si po bëjnë muzikë. ë jam një, po, po po plas po uh, sigurisht se kanë kanë pas sa live shumë të bukura se këta janë pop elektro. ë mm -hmm. edhe kanë këto sistemet uh, që atyre që në vitet 90 e më më brapa që përdorin ato sistemet elektro pop. Molo. Moloko është një bandë që, gjithë mund, kër e t'i gjon, hynë të ka të bandat adi, uh -huh. si puna gorillas, e... si puna tësa bandave që kur, kur ti nuk ditë qatë qat një gjosh, jemi një vëndës, ditë qatë muzikët vesh, futi gorillas. Nga verive e nëto? <laughs> nga nga mal, Maldovia? <laughs> nga një kopë shizologi, kopë shizologi. Nga verive, në? Pa. O, Mollo, ku je mërë Mollo? <laughs> Kemi një telefonatë. Oh, Alo përshëndetja. Alo, jere, që këjni berë. Oooooh. Jere Todi jam. Figurë shteti që jemi burë, ha? Si e kamë? Todi, Todi në beraj. O anë një që ke berë do i që ke berë gjeske. Ke berë gjeske berë gjeske berë gjeske. Qa të bëjnë vetëm t'i i bënë ova, Todos? Todos, <laughs> e. Todos, ja. e. Një të pasha në kodra t'larë nga tirana. E, e i jam ova. La. Ke lapidari. Ke lapidari, ba. E di Unë e kam bere Qa thumër të do Jo, të shisat i disë të uri tjetë e për lapidarisht Ere lapidar ati e lart vajta unë bëhet fjallë një 1930 Po, po, fix, sa ma A, tjere <laughs> E dhe to bëja një resort për vete, unë të ashia të tërë tiranë në shu në blenë në dorës Do e bësh apo do e bëje? Dhe bëja atjere Do ti Vdish më vdisht një ka punëtore të mua e jo. më bëja pishmane thasht i bëra lapidar ati A di poltorë se bën afare resorë. Si jeni? Jemi ndryshe me mallaj. Ë, do doni një mendim nga ty me këto gjëra që po ndodhin rëndomt mm -hmm. në botë po edhe në Shqipëri. Për shembull ngritja e naftës, e lëngut të zi. Era më ne e shohim fundin e bishit e kavalit dhe duhet të kuptojmë si është koka. Po jo apo çka bën ora, do bëhet gjëra. Po për bishin se ka vaj bishje e ka koka. Kavalit. Ora ka naftë në berat. Për e ka, si zga Ka, për i bëra një hile Unë të doni të meni këta të sheli Këpëtoni, huh? giti nga truar tubën Unë e a futa tubën ke ujra dhe zesa Gërmo, gërmo E fisa, fisa, ta Pfff Ah, ja, dole lëurat zeza da skaktu. Shikoj, shikoj. Shiko. Tëra vabarin lavë budallejën, ta marrin la ta letri me gisht gojë, të bën flluska aty në asfalt. <laughs> Todo me zadin 80s ka skapas kaluan ndej nga berati, po kush e çorja ty dolën? Po unë kam çorur. Shumë shumë, lumin e solla ndër. Po gërrbova. Po në fillim lumin. Gërvishte rrit tani. A ve nga gramozi nga e ka ai, atë <laughs> gjenën vetë. Në stradin. Edhe Liva vostë atëre osumi. Po, ka pas zakon. Nuk i ridë osumin në një rreth, e kupton? Ah, njëri si, bindek, ja njëri bidallë, ora e derë. Ti lidh osumin radh? Do të ulesh ose osumi këto i vashon në moshi në hallë. Jo, po beat, jo beat, jo bazel, beat, i vash jon të të berata, ha de, de germojm <laughs> si si tu. Por eto ti kam dëgjuar se do bësh një kështu një uh, koncert Në? me të gjithë personazhet e një hor të të qytetit Beratit. E... A, ku shënë? Po, jam e kak, berati ka, ka për fund flot, pa, Edhe fund po... Edhe në fund koncertin dë shpallim që kemi apur një agroturizm. <laughs> <laughs> jam ber të tëra. Bo, jam ber e, po të tëra. E, të po, si ju bend të tëre o ati me agroturizm. <laughs> <laughs> <laughs> po, njerin mëslimshyri që e ber me agroturizm të mëslimshyri. Po, ku e mbollit të kërën e një? Po, ku e gjëmë? Po, është njeri aty, që është shpallur agroturizm mëslimshyri. Po, ti, se ti do Ore, këtu nësë përna mbinë, shkiponja, menë, balkonë, në këtu janë bërë. Ore, ore, kanë të rëshunë gjyrë dhejë, nuk është më kafë, apo këtë ju nga të gjyrë dhejë ka vë tubo i kuq. Po sa agrom turizëm ka dia. Po kanë bearat ka, çoqat, berat, ças kanë berë ato duart e mia ti dis kishin gojë këto duart e mia sa qjaragat, beano. A tash flis këoma ti kishin gojë këto duart e mia, më e. Po ka që edhe një kshu kombinatë ti për tekstilet, ëh. Ka që, më. Berat, ëh. Ka që, ka që. Nuk si ka berat. Nuk si ka për problemi po thën. Po unë ha berë. Po unë berë. Po unë berë. Ëh, berë vazhdon. Ora a dizë bera ditë të qendjesim, po ti bëj një kombinavë, i bëra një kombinavë këtë radhë. Ëra më pressure më asta. Po po cekën kush e ka po? Unë bera. Çam futi. Treqoa barta lera të cegës. Ëh? Ditë natën kur pia ka qenë një kohë që pia. Aha, Buzoja, Buzoja, a? A Buzoja, po s'mo zinë mua. Po ti ndërtove cekën, ëh? Unë bera i trequar tot batua gjera vetë cekal, le tirave, vetë ato sketch-et. Vetë kur e shiha un për fitëri. Ora u gamparon. Sketch, uh, si ç'a ndoft më plak. Uh, Kusina. Kusina. Oh, yeah, se to, se po kozma i kush e ka perr. Vë kusini. O ulë ka perr. Kozina. Ah, vien vëto. Ja, se ka vëto, sepse po i marr. Ne kemi mos e buzëdim kënda mua ta këndoj shumë bukur. Ah, ia me. Ia me këndoj. A kozë çatetë më thon? Një këngëtar, ah. ka një emër. Nuk ka nevojtë që tisi në për kjutetet, në për jakën, në për detet, në për rrrrrr Në për qada Më ngullj kizën saltim në vej, kure berare <hjit> Kozi që thotështështë të më vonë Jërë, <hjit> jërë Si rruf e prites, më ngullj në vej, kure berare <hjit> A përshëndet, pa Kozi, më përshëndet Kozi i kete falja A, shtë me Kozi Aja bejt, da bujt Këndu le të bupur <hjit> <hjit> <hjit> <hjit> <hjit> E dhe këshu, sa gjera kemi po, berë, abi Po ku që e ka bërë? Po ku që e ka bërë? Po ku që e ka bërë? O blata ti që e shqipojnë ti që jeton edhe kodës të dhe bërë? Uf... Unë jemi ndërguar nga... A jetë e ti nga këto? Nga ufët e... Me ka në bërë ufët mua, më nga nësijalë tu, do rrështë i njeri, dhe kemi më të nua se u zura unë me atat ufët. Ne ufët jetojmë nga 3.000 vjetë. Juga, gjoba, ja. Ora jam tash 2200. Sa më shtukta më bur, ja shtuk shumë. Jam 2400, ha, nga 200. 200. Ja shumë. Po kodiqun e berati ushin brojtëlla. Onë brojtëlla. Wow, wow, wow, wow. Ja, e 200. Që e urën ade, jo. në reza. Shaf, të të ima. Aski për si shtunësit yes, i shkonë mejtë në grëbëj varët e. Yes, a i zhvërën. Todi, Todos. O që e bërë e kuzit më? E zori alergia. Eh, po të thashe, po eh, ha, të hatë mjalti, zesh mjalti. Todi, yeah. je, je fantastik. Falem dirë. Nëse i mërzit, të marë është tim telefon. Jam, jam, jam i mërzit. Jo, ja, ka edhe 610 vjet ia mban Kangeloja. Pse apo kurse Todit? Edhe 610 vjet ia mban Kangelur. <të> ja shumë marrësi. S'doli te njëra në këto emisione të pasditeve. Uh, që tha, un kam marrë 6 herëta në në jetë. Uh, oh, oh, oh, a, oh, a, po, po. Ajo ka goditur kokën kur ajo. Po, sipas mua i bishtes adoleshenëve, edhe 600 vite për dietuar. Jo, un jam 2400 vjeçar. E pra, ok. Edhe 600 vjet ka ngelur, se ne ufo na qerrëm nga 3000. Por e Todit se jam tek 70. 70 është tretë po se të kanë pyetur asjer. A, a nga... <imita> <imita> emphasizing... ke shllakra, todoh, todoh, a ke kana? Po këtë, dikush ka bërë çyrën. Po kanë bërë. O todo, todo, todo, todos buri quat ë, i gjithë bërshmi ë, kështu shpërthejnë. E pra todos kanë fiksu, todos buri. Ji është ka bërë, po diok, to moa bile me asnjëshë më. Ja vonë njëherë. A ke gjithë tela virat? E sa pika ti jeni veshat i dëlla. Kosmaje Kosmaje më i rrugnë. Ja, me, me pikasha. <laughs> Tre pika. Yes, Tre pika në dreq dhe në dark, thua. Visi, a vesi, a vesi, <laughs> a... A vesi, vesi, vesi... Dhe më darë gjithu atë rëndë, bika atë rëndë. Gjithës e si, si kenë shkuar vetë, si kalonim, e përgjësi në punë shumë mirë në si. I, i, me re, me re qekanë në vila punë në në, i, ja, da puntore dhe, ja. Më lërë të të bush me ndjen që ti e budal Ja, ja, ja, ja E dhe vjen kërkom pune dhe Ja, ja, ja Toti të urejë motë mirë atore E dhe uve e Kozmaj Toti, toti 4% nirë ive e Kozmaj Pas ka emocion, kozi, pas ka emocion, nuk tete Faj, mirë pas Toto, gjithë mirët Ka ardhë një mesaj në cilin Në delizoshti floro, se shumë i bugur Unë e jodha një sy, është nga Dani, nga Gjermania Jepi, dano Për shumën e djeva, e sigur të dojemi akoma duke la kredit e shpisë, është mesaj i parë, dhe mesaj i dytë... Dani, është një Dani nga... Në dhëtësapë, sepse nga të të letësënë? Nga sërmënë... Jepi, letësënë, letësënë... Atërë, falimderi që eksistoni, shkurëm Dani. E mira e kësaj është se, jeni në ditën e dur të javës, në mes të javës, ku lodhësh nga puna dhe vjerë rikushiti për rifreskim. Ah, uh, kujore da. Complimenti të sinqerta. Bravo Dani, faleminderit shumë. Jini të, shum. të mrekullueshëm në të gjitha aspektet. Gzuar Dani. Sa i përket temës, un jam 40 vjeç dhe kështu si po shkon bota, asçi mendoj pensionin. S'ka shumë gjatësi po dhe mosha e pensionit sa më shumë zjatë, s'kam koment. Një ju përshëndes, ju uroj një javë seksi. Dani Gjermani dhe më duket i vetmi nga Maqedonia e Veriut. Dani, faleminderit. Dani faleminderit Dani. Faleminderit Dani, faleminderit. E Dani që ka moshatari im dhe i them Danit që fakti që njerëzit duhet të na lënë pa pension mm -hmm. dhe të na lënë punë edhe 75 vjeç edhe 80 vjeç Oho. nuk është arsye që ne ta pranojmë. Duhet me luftu. Që çu gjithë juve që jeni sklever dashu se pa dashje të punës orëve të gjata, këta punvësit e socshëm Shubu da leqë dune Shubu da leqë dune Shubu da leqë dune Shubu da leqë dune madje, madje dhe do ju shangur thonë Ore, si ka mundësia i që rataj pas ka respekt për jetën e vetër Që <grafy> arjë paftyrje i pas ka respekt për vetën vet? e vetër Për kohën e vetë pra atë kohë që si këthejt më, sa i paftyr me droga për vetëm dhe nuk i vjen keqë për neve që i dum të ashtrydhim Ka armi një mesaj që po pa e mërë është kjo vajza shumë interesantë, shumë simpatike ka qërëllë, se përse ka shkrujt e mërë se përse ka shkrujt e mërë, se përse ka shkrujt e mërë si u kam të ndërruar si u kam të ndërruar unë ju dija të mbuluar me pensionin e parë, presje, do të blia një g si dhurat për këtë popull pa mend. Ah, bravo. Vazhda ah? pa emër. Ka gjetur, yeah. vazhda pa emër. Bravo, emar. bravo. Mirë, do vi dita që pensionistët do do teknologjia do bëj të vinë do punojnë nga shtëpia, Floro. Po, kanë filluar që tani? Ka, oh, oh, no, oh, si filin, po, kanë filluar. Oh, çfarë futet? Do të si fillin populli në shef ambë spija. Si, si fillin një lule. <laughs> po. Relax do nduaj, thotë, po? e vura pensionin e parë të, të tërë të tek e kuqja në kasino. Oh, toni nga Washington. Ës tona aty maj. No, Testata. <laughs> <laughs> o tono. <laughs> <laughs> <Pes> Testo. <tona. laughs> Me admiralin, me ku që zezë Po, po, po, po, po Me të zhveshjën e Wow, që nga kujtujë të shimë Klesiola Klesiola Klesiola Ka shumë i mesaj që thotë Nuk jam unë, o Petrit A, ka qenë Ka qenë për pytën e Adit, pra Kusë është femar më Më e bukur Që të për të flori pytën Po, po, po Klesiola, shumë që nga merë në telefon Klesiola, për për që thotë Nuk jam unë, o Petrit Petrit Petrit, Kursa adin të të të petrit, e të mërshme, e, si e të er të mërshme, e të të mërshme Po mu? Mu <laughs> mu! Po mu! <laughs> ja shë! Po tajat! Po tajat ka mu që policia. <laughs> <laughs> a policia! A gjithmon, një një një një përpishet mu më, më i dhjithë kërë ka një dasëm Dhe asë një në se a ja varvë dhe ishtë <laughs> Ta një, do vijë, do vijë i këngë Më të sirën duhet të përshëndes të vetëmen gotës që si kemi këtë në studië Ajdi në? e cilën na ka shkurtuaj jetën. Faleminderit. <laughs> po për... Nuk e di, po preferenca është e imja dhe unë dua t'ju përshëndes Hajdin, meqenëse është vetëm me gocs momentalisht në radio, se goca uh, ka plotë radio. Kemë edhe luron kë zyra nit. Po, po, ka është shkëputur pak. <laughs> a është prapë nit. London Grammar. How does it feel? Unë kam shumë xham të këngën. Një gram London. How does it feel? Je mbi ajdin. that you learn dy net fund javën e ardhshme në Sarand. Mbarën <laughs> pensionin. Mbas sa ikonge normal, le <laughs> shpër të shpërthej kasata. Le të shpërthej kasata. Miqëllafi, duhet t'ju thojë disa kuriozitete. Ço? Për gjithë ty që për shume mendonin që kur dal pension do ikin në Gjermani vlla, edhe jetoj pensionin atje. Ose ju që keni ikur tashmë në Gjermani Aha? dhe doni ta kaloni pensionin këtu. Uh, uh. Ju them disa fakte që mund të ngjajnë si si çesharake për, për, për shumë, poj, të vërteta për Gjermanin. Përshum, po të ikësh nga Burgu Gjermani, Aha? nuk të shton dënim. Është lejuar. Pra në sa gati. Okej. Sepse juhet Gjermania e quajnë një nga drejtat bazike të jetës që ti jetosh i lirë. Por po ndivomë dikë të dalin nga burgu ta artistët dënonsh me 3 vjet. 3 vjet. Po, po. Nëse po. qoftë ti të lë karburanti buz rrugës, dënonsh me burg. Jo, në Gjermani. Se? Bën sens. Qoftë se të lë dhe bllokon autostradën. Dakshë më ndonë vaj. Po. Nëse ti ofendon dikë, të fut në burg. Fra Potsdamburg. Vetë edhe mund ta kish përdorur, thotë unë vjevoj ofenduar unë. Gjermani këmo so, besë. Gjermani, Alemania 2026. Po, në ai tung, bomba të luftës së dytë botërore zbulon çdo ditë në Gjermani, të pashpërthyer. Pa, pa, pa. Po të hedhur nga nga kush? Amerikanë, amerikanë. Amerikan, se do donin donin lekët mbrapsht ato. Çmënduri që mund gjej idioti është që qeveria duhet ta miratojë emrin e fëmijës stat. Nëse nuk e miraton qeveria, nuk mund t'i avësh ja ashtu emrin. Një ajko burime, thotëm. Këto janë burime të vërteta. Grafaje serioze. Okej. Okay. Dhe një ciklist që është atë i hiqet patenta. Patë mund të vdesmë me biçikletë. Po je i pir, po ti hiqet patenën ah, ah, paten. <laughs> <laughs> pra pa se ti mund të mish. Patenë makinës. Ska pat. Është e palejueshme që ti të lësh makinën afër shtëpis tatë. Ua! Dhe nëse e qofse e para fundit kjo. Po. Dhe nëse dikush rreshet afër shtëpis tatë, faji është i joti. Pra kostot e mjeksori pagon ti. Sepse ti s'e ke pastruar. Po dhe ta kërcesh rrugëve ditë premte është dalur ka një shfya ja. kaq kaq thjesht Quche... ber për Berlini por shumo zero përse bar bar bar thar <tër> <tër> dinë se ko te afusin se Berlini ka super të, të mbyllura klabet rrugë skërcej ja, njerëj jo normal Berlini kur kur është pushim Berlini pra i bie që siç ka baston prindrit tan që çeki gjerman Pra ai saktë se ai Germon, që është buza. Edhe orën e paskë Germone, ha? Po po po. Do të bëhet rafi. Në momenti, po një tirë shpreh. Në momenti ka ardhë paskë në. Do ta filozofi L. Do ta bëta tuaj. Kjo ishte shumë e thellë kjo. Por lexova çava, më mbushën syt me lot. I cili libër është kjo? 800. 800. Kjo është 800. Si qatësi po. A wise manner once sir saider. The more you le peerer. The more you achieve. O, qëllimond di, mo pak më burse, un jam et shik i injorant kjo pjesa kur. Sa më shumë ta lëpish, lëpijesh, aq më shumë arrin achieve. Ah, tip Karmilli. Është përkthimi i achieve. Ua, më ka nisur një shoku i një një barsalet dhe thotë, ë, uh, më thotë, uh, mund ta tifutesh të dy uh, edhe edhe Florin dhe Adin si personazhe? Jepi herë. Është një barsalet. Nuk e di tash sa bëj, çfarë thotë? E uh, i thot uh, Flori Adit ose Adit Flori. Po. Më jep 200 euro borx se më duhet shkoj për vizitë okulisti. Mhm. Mm edhe ja jep. Na, no, la. O ti vllai thot se ke 50. Po për çfarë duhet okulisti? <gjëshy> e s'istë nikush uni bëstaleshë mali sen mua, kupton? Se i pal lekët e vllait. Bra, shu? Po brapo, edhe sniper. Po. Bibi, bibi. Do të më nisë <gjës> doi pyetje që ka të bëjë me bytyën që mund të më i prishë. Shiko, thuhet që ata që kanë suit blu si Flori <gj> Brënda kokës kanë ujë Po ato që i kanë gjurë kafe sëtë <laughs> <Ashtë kupus. laughs> <laughs> është e kupër Ti më implati zonë më plakë Ka që ko kërëm Ata që i kanë sëtë blu është e vërdetur është kënë cërnishtë Shove më minë natëm Jo, ja, e kanë... E me, ok... Po, pra, po... Kurse... <laughs> si një që shakje... Kurse ditër u diqet kartëa <laughs> ja, grafike... Janë zore... Janë zore ja, ka ja, ja, ja, ja, termi... Për rritë <laughs> që ke nga lata... Po, po i mbiotisove mu më lata, që nuk e ti se... Më, më, më dhe një gjion di e kësho... Po, pra... Djemë që kanë... Njërës që kanë... Sytë... Kanë më shumë ujj... Ujj në kokë... Një gjë blu... Sytë... Gjë deti... E, e kanë... <laughs> Kan bunda kokos uji. Po. Po ato që kanë gjur kafe syt, shokokrem. Kakao. Që ta them me edukat. Çi kakao. Nëse më je ni pyetë kështu për ta zënë. Shi, pse për... më zë di? U kanë ata që kanë jeshile, që kanë bar. Ata pin bar. Provo provo. Gol gol. Jo jashtë 3. Te u dor kë dyra. Duhet oh, të më bëvë një u më djeb. Alo. Si po pse ke vocë? Dor në dera jo. E di, më morësh e moru, s'ka nevojë për. O ju, o ju tremku. Ju më morat çik vonzit të shuzi ova. <laughs> Aha. Ah, mjem, mjem has. Na ku? Has. Me hasi të Pukës. Hasë? Hasë pokë? Hasë pokë? Hasë pokë? Po që do të të ditimë? Po këtër jone sotën nge Ministria këtu ose dhe në thëtë kemi bërë të bojë një preventiv për të paketet e maleve Aaa, po po po O, kështë e punën e Kjo është të go... Paketet, po po, paketet maleve Me a heqë hasë jonëve, me a dhonë pukionve, pukionve, me a dhonë italionve, italionve, me a dhonë amerikonve Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo ta foto knej nga pyem. Ishte shum veta? I hu dëgjoj sa im. Muz mãe me se o helmo vëmram. Po paske ni pi për gjithë. Me me dy lumin aty ti. Me dy lumin? Jo jo, jo me jo me dreka. Ë dreka. Erdhin dreka ndark edhe hongrum mes. Hungrumi lundur misaç. Ah. Ja the ky. Sezoni bojtinës. Un mec donje. Naval mi se të kolloj qumshin. Doros, ah! shkegoj se nëse ke guptën lundra, jo ajo është për të kaluar. Lullin, jo lundra, ai britsi. Ai britsi pra, pra lundra. Çfarë prish? Pemët që bodiga në për liçenë në problem. A më te gatuat? Më morën si me bojë togje poshtëm zaç. Ma morën. Po ah, <laughs> kish harruar hmm. me rujt. Oh. Ju rujt. A ngelin lundrën në fyt? <laughs> me gjithë këtë për të kangë. Për mirë, për dhe më thënë, pak të në u knaqë, keni shku për punë, për u knaqë? Për jo. Për kena knaqë a i qëmë, zë zë të mërë, zë të mërë me inë, dhe më thënë. A kisht e femërë? Ja, o s'kisht e fërë, nuk keni shumë femërë me thënë drejtër. Për lëndër lëndër e është? Se ditë shi, mërëvejt lëndër puke, hasi. Lëndër puke? A kisht e kocka Ora no, për ty vaje me gjithë kosën. Më panëmëm. O helmova pastaj vullaq. Wow. Hmm. A bidnë çik mirë më? Kupiva shumë se më tha ai os ver importi do nuk u ver me shtëpiën. Rad von gjume? A? A bi, a si? O tiki lut me çfarë, për Zotrin. E më më bën e lallën se më. Jo, jo, jo, tut dalin tym nga veshët, dalin tym. E më do të opërzivo. Çik fare. Gjidhem çik uranium tin rrugës. Po. Dhe ka pas minir këtu. Çaminere po. Çaminere më. Uraniumi. Oo. Po. Unkonin vir. Po. Arrrr, nuk mati E gjithë taj në ngërofme E së dije që mata i shumë ura njume Unë vetëm ty t'kam pa allah Dali kërypsira me së, nuk e ti të mëka Këtë qëpë, sopse me ura njume Këtë kërpsinë në djë Uuu Dajte mua beth <laughs> Bomi të qaj, uranium, i mrom A, pëse konsumë mua dhe qaj, jo? O, nërë, nësmaj, momo <laughs> Dojhë me tret lundrën, pra. oh, bra <laughs> Dojhë me tret lundrën, morëm jetë tre fija uranium Edhe oh, ja, oh. <laughs> O, bunje i gjogu i me të në të nxere O, bunje i gjogu i me të në të nxere Nuk ka msimë por dikush i hidhet fillim Po si udhë çik limontie Jau, fikja limonun në syaudhë, ku të gjej limonin mes pyllit natën Çova ora 3 Aha edhe Disi boshi ari më pik tashim, mëp tashim, ej, majchimë edhe më. Boka lundra më dha. O, lundra boka krasa. Kagaz, kagaz atë. Lundra, një zojmëm. Edhe s'pogjiteshim ku më ngroh çajin. Më ngrova të dy ke. E vore. Edhe ej. A i disi boni I yeah. shëku i me Gjit <laughs> <Ja. laughs> vrejt Gjit vrejt shumën lart Sa uh -huh. mu te doro ma e që këma kunez Po <laughs> E ne zonë të cakmokun, kur i erdi një këshu ati e dhe të ketë dal një... E, paskaraf, lëhë këtësitë! Qakmakë më ranim, ha? Që një kësi pusë nafte, me... Edhe unë në ngrofën mirë, për matë e uranjumim, të një në mjesi matë e uranjumim. E, për s'faj që aninga... aninga... ku ishët i mësës të... Në tonë, mes hasit pokës edhe... Këshin për dhe këtërë... Morgan Freeman O, po, po, mjes Se pash, edhe unë Mjes të të i <laughs> Dolja me përmije në mjes, po nuk pa. e pash Po, orë, lundra si kape, lundra, më ba Lundra, uh -huh. me tritoll <laughs> oh, <laughs> Me tritoll, morjnë tritoll Qa është këm? Paka brazilionu të kish në hasë Ha, <laughs> ha, ha, ha A u si kurasaua Qika përdullisht E, o përdullin dhe gujtonim E, ka Londrën Më njëmë dhe jizukisht Brazilion përdukez në has Kish Brazilionin has Vetëm këtu mund t'i hasës këshu gjonash Qarë nuk hasë në hasë Si kënë shkuar dhe Si kalonim Kë është alqimandriti Ba Shqe që që shë me të buhur? Falem deret? Shqe që që që në falem deret? Shqe që në nish? Shqe <laughs> <Se> nish? <laughs> nish. nish. Kusë është e kjoj kamarire? Jo ma shqy, roja i kishë Zema që do boni, kini në aktivitet sot? zonë. Zot mbaron punën e niset dhe shkon në diskotek edhe no. <laughs> kë digu në chain bar. Sa zonë feston fant. Po për darkë ku jeni sot? për darkë. Ja, aty averkot elim duket. Ah, jo. <hi> <hi> ma ma ma sik vetë, sapo sa të prosoj. O jo. Ndrotrashi. Hapse. O ndrotrashi. Se do rojeni me fjetje. Ma një vitin zon. O bëk kokë ka çesme me bë. Dy dyj del haset më shpejtën do të. O bofshajër, bofshajër. Odo. A kishkëntërezim orëzeri e... futi tra la la në karr. Oh, Alimshad oh, oh, oh. në në firmë, po, më lë, li li li bosh. Li bosh, li bosh. Është fier, fier, fier, oh, fier, oh. fier. oh. në fierz. Lushë, lushë, në fierz, fierz, fierz. Në fierz. Sa në Vlorë, sa në Tiranë. Aha, uh -huh. li po. O oh, bo bo. Li bosh Hajro do. Ea digjon mëse mpreu. Çatpreu më. Spreu më bes ky ministri. Uta futet çiki biza na freskove fare. Futet bi rat. Po në muzë, po ikën mbar me mpi. Ja, deri ta pipi tani. Oh, oh, oh. Oh, mos oh. oh, oh, harot knaçës tash. Ah, oh. oh, oh, oh, moshat liga, oh, oh. moshat liga. Bravo për ty paska qenë këtë, bla. Ore kush ka mush kët bidonin që pi mëun? Ja që gjist po. Bu bu bu bu. Çan gyre kam ë. Ha? Çakçi pi mëun. Jamë di. Po vien, po vien. Po bieën, po bieën. Po bieën, po bieën. Po se ka më si më puto. Eh! <kuh> Zë zot që mi Rachel Çugapiku. Jo. Oh, e çajin si tani as Rachelin Çugapikun. Ai lem të vdesim gjithë tonë Rachel Çugapikun. Po Ma, mas po ju që mas jundra uh, shkon ajë, ja, Rachel Çugapiku. Oh, Në rëshir pemë besoj, po? Me gjithë rëshir me gjithë halapishë, xhinjore. Oh, nëna fara. Me çajin mbledhi dyllin atje më dha. Me dormë? Po dormë dormë. Çfarë? Shumë falendesa, bram. O zemra higazë. Ku ktheniu, ku ktheni? Pebra thashm priu un bes ministri. Të parë me makinë e të që të ndjek me vrëp në ma, përmalli e këtu një... Besoj të ngroheni me. Mavbo ura në mi vëfuruar. Haj mirëmamjum. Tani do rrimë në Tiranë. Au au up. Atak, a e kuptondi se çfarë mund mund ndodhë te stomaku i këtij? Ku dicion çka jam? Duhet të fytier, duhet të fyt. Jam me atë pritëse çeke. Po po po. Se aty ka ardhe kjo pse donimi i centrifuge. Se kam dash me u futa ti prompt. Na kanë dy mesazhe nga Amerika. I pari thotë përshëndetje, jam princi i Arabis Saudite. Oh. Gjat bombardimeve të fundit mudojë dokumenta të procesit naftës. Më ndihmoni do të më çalek për avokati që të marrë naftën mbrapsh dhe do të jap gjysëm në naftës kur ta marr. Do bëj ofertën në telefonin me pensionin e parë që do do çoja. Sa më shumë se mos ato tilla mo që të kapja në i peshk. Dhe mesazhi i thënë nga Dani thotë O Teodoro me lot komqesh, pusho pak. Mm, o Danie, ky Teodor i vllaj, u më po mthem koka tash nga çeshme, ku e ditë tjetër. Do kemi planin. Çuna erdhi fundi? Jo, jo, jo. Çuna erdhi fundi. <gjë> Për shëndanin. Oh. Uh, le të dim pak hapësirë sa që do ndotin nesër në Floram, që jemi në QK. Le të flasim sport dashës dhe kontarja nesër në Kompolonia, kashku, ti bie? Qëçë do fal për ndeshjen për po, dëshirin. Peziu ka hyrë i parë. Sa kuptoj pse bën këtë pyetje atë. Ëh, është antar i bordit, pra, e di shumë mirë i FSHF-s. Prandaj. Ëh, Orazi kemi mungesa se ti i keni dijeki çikto. Kemi ne një shumë mungesë. Ka, ka thuaj se ka disa probleme. Po pa, edhe duket edhe Polonia ka ka dy mungesa të rëndësishme, ëh. Ës Lewandowski. Ës Lewandowski po ai është tenist si mos t'i ne. Ne shpresojmë që ta kalojmë këtë këtë ndeshje sot. Çfarë se arrim fitojmë. Çfarë do? Kemi edhe një tjetër. Kemi edhe një tjetër që presim nga nga forballi dy ekipe mjetisë e Ukrainës. Kush fiton ajo dyshje, nga e, e përballet do të ndeshët me lënë. Me titullin ditesh të Kosovë? Po po nesër sot janë nesëm, nesër mfat, nesër po. nesë janë ditë lëshët. Ju mm. urojmë te Kosova mbarësi, domethënë edhe inshallah me fitore, suksese të të dhanë dhe suksesi i Shqipërisë. Ati është edhe me kokën ra... lart gjithmonë, orë. Po, po, po. Ne presim, po e kaluam këtë fazë, kam përfundim se ndeshja tjetër do jetë më më, më lehtë. Se Suedia, Srokrina nuk kanë thënë emrin e. Po di këto kualifikimet për në Butror. Ëh, po. uh, profesorja uh, kombëtare, për shkakun, uh, ne, Armando Duka, Armando Duka, merr merr uh, mer, uh, lek paguhet për për para fësimin e Shqipërisë në në Butror apo jo? Po patjetër është UEFA që merr. FIFA, mfal. Nuk e di ja, doon pra ti futesh në Butror mer automatikisht një pagesë nga FIFA apo po? Po, atë kanë. Futesh brenda dhe pastaj aty merr pagesë. Jo, yeah, po, çdo çdo fazë duhet të ketë uh, pagesën, si puna e këtyre Champions, Champions, Champions. League-s. Nuk e di më mirë, pse nuk kem. Kjo që let fazën park për Fifin.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 Ma të kësisht nuk po luajnë në për e kibet e tyra Dhe kjo është një munges shumë e madhe Po pëse s'për e bërët Se nuk i fosin tëra njerët Nuk kanë qenë formë të mirë Kushe mërë e vesh Minë, irojnë faq shumëve të komtarës Dhe gjitha të rrish dhe Ajde, mërë e shumë, shumë, shumë Shumë, shumë, shumë, shumë Shumë, shumë, shumë, shumë Shumë, shumë, shumë, shumë nga telefon volë duhet nisim direkt për Rinas <laughs> sepse kam bbridh për në Poloni a ikën tu hija po rezervozë rezervozov aty dhe pilot gjithashtu se dhe pirljo dhe pirljo. Erdi, uren, edhe pilot u thotë erdhë ble urën edhe iku iku por madh ble urën i bëri urën <laughs> i vonin pirën <laughs> nacioninio indigno adigno dai diña ai diña për në spital jlut takin buën tjetër në prill dhe për u gjësonte, jini paviroza, përri të shuri, paga buç, buç, buç! Kudë qeni, më cimërë qytetë qytis, katënë më halë apë këthis. Drive time me shukin dhe redje. Në 91.1 Paper FM. E ospes dhe 1.7 tune in radio